Dobrodošli na predavanju profesorice, doktorice Vesne, V. Boljana. Um, jaz zveg, kaj ker kaj naširoko vas ne bi predstavljal, ker, kot prvo se mislim predstavil, mislim, da nisem si pripravil naprej. Ko drugo pa nekako se mi zdi, da vas verjetno, uh, ljudje, ki so danes tukaj, pa tudi spločno vrejtno dobro poznajo, da vejo, kaj lahko od vas pričakuje, oziroma kaj tisto, kar mislim še rodi. Edino možda, samo, pa, če pozorim, zadeva poteka pod nek, nekem miniciklusom, Uh, ki smo ga uh, pripravili na temu nacionalizma, uh, malo se ne je zdelo ironično, ali pa vse zabavno, da gre za neko kombinacijo uh, maja, meseca, uh, ki cveti, in pa neke teme, kot je nacionalizem, ki uh, ima neke totalitarne ali pa malo bolj uh, skrajne te znake. Da uh, smo nekako se odločili, da bomo maj posvetili uh, pač tej problematike in predavanje, pred ste morda nekateri med vami že prisostovali, že, že bili prisotni, je že za nami. Govorili smo o slovenstvu, o slovenskih soproščenosti in pa slovenskih manifestacijah nacionalizma. Danes bi pa gospodina nekaj več spregovorila o teh bom rekao, zgodovinskih ali pa tudi malo širših manifestacijah te golazni, s kakrem več bo o naših bivših republikah in pa v naših bratih. hvala za davilo najprej. Um, mislim da uh, res v okviru tega cikla pa še nisem predavala, mislim. Ja, ne. ne. <laughs> Takoj da torej, uh, ja, to. Uh, se samo samo tam Zato moje predavanje, oziroma dogovarjali, zato moje predavanje je samo nekako uh, rekel ne, nekaj o nacionalizmu nekoliko drugače. Uh, zdaj, jaz bom poskušala neke stvari povedati nekoliko drugače, seveda zaradi dveh razlogov. En razlog je ta, ker bom pač o nacionalizmu govorila z neke perspektive, ki je socialno in kulturna antropološka in zdaj z te perspektive pač večina stvari izgleda nekoliko drugače, kot smo jih drugače v družbostavlju navajeni. Drugo pa, mislim, druga tista nekoliko drugačnost pa bo povezana z problematiko jugoslovanskih nacionalizmov oziroma nacionalizmov na področju nekdanje Jugoslavije, ki so, ali pa v zvezi s katerimi se je na nek način že razvila precej stereotipna razlaga in način razumevanja, Zdaj seveda neka socialno in kulturno antropološka analiza ali pa tudi politično antropološka analiza pa kaže neke dimenzije te situacije, ki so bile več ali manj spregledane oziroma niso bile omenjane. Torej, če najprej začnemo s težavami, ki jih ima socialna ali pa kulturna in tudi politična antropologija, ko gre za nacionalizme, te težave so povezane s tem, da na nek način v okviru socialne in kulturne antropologije zelo težko kupimo gledanje, kak ste rekli, nacionalizmi so totalitarni in kak ste rekli, tagolazen in tako dalje. Ne. Zdaj, problem antropologov, ko, kak bi rekla, gledamo nacionalizme v tem, da seveda ne zdaj, da so recimo eni imeli zgodovinsko silno pozitivno vlogo, recimo, ko je šlo za dekolonizacijo in tako naprej. Ampak gre bolj za nek drug problem, ki je strukturne narave. In ta problem, ki je strukturne narave, je problem, da eh, nacionalizmi so vedno vezani na nacionalne identitete, oziroma na etnične identitete. Ne? In zdaj, kolikor pač eh, smo socialni in kulturni antropologi proučevali te zadeve, eh, je seveda za kako bi rekla z našega terenskega materiala jasno da je vsaka ta identiteta vedno utemeljena na neki vrsti tistega, čem mi rečemo spontani etnocentrizem, Torej zdaj če skušam čisto poenostavljeno povedat, gre preprosto za to, da spontani etnocentrizem je kako bi rekla osnova za oblikovanje nekemi identitete. Se pravi, vedno v vsak, vsaka etnična skupina, vsako pleme, vsaka etnija, tudi seveda vsak narod, kot posebna oblika neke, neke etnične identifikacije, oblikuje občutek mi skupine. Se pravi, mi skupina. Zdaj, ta mi skupina je lahko, kako bi rekla seveda, in recimo in antropologi in politologi in sociologi so pač se dosti s tem okvarjali in so ugotovili, da ta mi skupina je vedno opredeljena za celo serijo nekih elementov, recimo dosti krati se reče, ha, skupna zgodovina, pa reče se skupna religija, ha, pa skupen jezik, pa skupna kultura, zdaj pa včasih ni skupna religija, ampak potem je pa nekaj drugega in tako naprej, ne skoraj. E, torej, skušali so, eh, kako bi rekla, opredeljevati oziroma opisovati elemente, ki to eh, bi rekla, to... Eh, ki se vežejo na, na, na ta spontani etnocentrizem, vendar v resnici je spontani etnocentrizem pravzaprav v osnovi neko, neko zelo šovinistično stališče ne? in je medkulturno univerzalno in ne temelji niti nujno ne na skupnem jeziku, niti ne na skupni religiji, niti ne na skupni zgodovini, niti na, kako bi rekla, ni nujno sploh, da se kaj deli, čisto za res. Tisto, kar se mora deliti, je preprosto občutek pripadnosti. Ne? Zdaj, ta občutek pripadnosti pa, gledano na antropološko, se vam pravim, zgolj na vidi, da ste meli na teh dejavnikih, kot so zgodovina, religija, jezik in tako naprej, ne, kultura, ampak temelji bolj na, kako bi rekla, spontani antropologiji. Ne, zdaj, kaj je spontana antropologija? Spontana antropologija je pač neko, to ni znanstvena antropologija, to ni nobena znanstvena disciplina, ampak to je, predstava o tem, kaj je človek in kako človek funkcionira in katere so zakonitosti, ki za človeka veljajo in tako naprej. Te predstave so seveda popolnoma neznanstvene in sploh ne rabijo biti znanstvene. So medkulturno univerzalne, torej koliko vemo, ne poznamo niti ene kulture, ki ne, ki ne vsebuje spontane, te spontane antropologije. To pomeni nekega spontanega razumevanja, kaj je človek, ne? Pač Zdaj to spontano razumevanje ni čisto spontano, ker je pač del kozmološkega, kulturne kozmologije. Ampak torej, ta, te predstave, so, ki so popolnoma, mislim, zdaj, če hočete, zdaj, da rečemo, bi rekla, za jezikom pozitivistične znanosti gre za predsotke. Ne? Zdaj, to so, bi rekla, predsotke ali kot bi... Antropologi rekli, ki manj radi uporabljamo takšne vrednotno nastrojene izraze, ker nam prav zelo dosti krati razumevanje tega, kaj se dogaja, gre za kulturne izmisleke. Se pravi, gre pač za izmislek, kdo smo mi. In zdaj mi smo lahko marsikaj, ampak obstaja ena medkulturna univerzalna dimenzija, tega spontanega etnocentrizma, tega občutka mi, mi-ja, te mi skupine, ki pač mi pripadamo. In ta dimenzija je, bi rekla v resnici, šovinistična dimenzija. To je dimenzija, ki predpostavlja, da smo mi boljši ljudje, kot so vsi drugi. Ne? Se pravi, to je medkulturno univerzalno. Ne samo, da smo mi boljši ljudje, kot so vsi drugi, ampak da smo mi edini pravi ljudje. Ne, da se razumemo, vse to, mislim, iz Grkov Grk to poznate, ampak to je bilo enako pri Indijancih, ko so Belci prišli tja, koliko imamo zapisal, in ne, to je recimo Indijance stalo, tega, da so potem bili iztrebljeni. Ker so na osnovi tega spontanega etničnega na, na osnovi pripričanja, da so oni edini pravi ljudje, edini boljši ljudje in sploh edini, ne, ki so prava esenca človeškosti, niso dejansko mogli prav presoditi, kaj se sploh dogaja. Ne. Uh, In zdaj ta spontani etnocentrizem, ne, ki, je, ki je vedno na nek način, če hočete, pač šovinističen. Torej predpostavlja, da so samo mi, samo mi in samo tisti, ki so člani mi skupine, so edini pravi ljudje. Ne. E, ta je, kako bi rekla, univerzalna dimenzija vseh etničnih identifikacij. Zdaj, Kakorkoli so te lahko, mislim, da pač je tukaj to etnična identifikacija v antropologiji, no in, in, in, in nacionalna identifikacija, lahko plemenska identifikacija in tako naprej. Ne. Uh, torej, gre torej za to, da uh, in to je za antropologijo zelo zanimivo vprašanje. Ne, zakaj je možno skupino, ki temelji na neki kulturi ali pa subkulturi ali pa različici neke kulture, držati skupaj samo uh, skozi, mislim, ta spontani etnocentrizem, ne skozi to šovinistično predpostavko, da mi smo pravzaprav edina prava človeška bitja, vse druga človeška bitja. So pa dobro, mogoče so človeške, mogoče niso, ampak če, tudi, če so, so slabša. Ne? Jaz nam tu vedno primer, bi rekla, pač ko študentom to naznega malo bolj dolgo, ker imamo malo več časa, jaz nam je vedno primer Slovencev. Ne? Slovenčki so tipični primer spontanega etnocentrizma. Ne? Zdaj, Slovenčki sicer vejo, mislim, ne, jasno, da so Slovenčki boljši kot Hrvati, da ne govorimo, da so boljši kot Arbanci ne? in Bonsanci in tako naprej, se veste, ne. In da, bi rekla, ko smo mi naredili to našo državo, ki je bila ena večjih napak, mislim, ravno v zvezi s spontanim etnocentrizmom slovenčkov, so slovenški začeli postajati ogroženi od genov bosancev in tako dalje. Ne. Ne. Mislim, se pravi, ne, mislim, celo resne intelektualke slišala, ne, ne to torej se pravi, ne, to zdaj nekaj ljudi ne, ne, navadne, Ampak, ne, ki so pač razpravljali o tem, kako nas zdaj bosanski geni ogrožajo. Ne? In take stvari. Ne? Ker pač, in zdaj, mislim, zdaj v čem je bila ogrožajoča dimenzija bosanskih genov, ja, v tem, da so bosanci inferiorna oblika človeškega bivanja. Ne? In zdaj, če bo se to zmešalo z našimi čudovitimi, ne, superiornimi geni, potem bo to katastrofa. Ne? Zdaj, se pravi, ne jasno. Slovenčkom je Slovenčko popolnoma jasno, da so oni boljši od inšerbov, in hrvatov, in bosancev, in pač jasno, črnogorcev, in spop vseh. Ne? ki so bili skupaj z nami v neki državi. Zdaj seveda, če bi se primerjali za Švedi ali Švicari ali Nemci, ne, bi slovenčki bili sicer malo manj kot linearno prepričani, da so vsem boljši od njih. Ne. Ampak bi seveda slovenci rekli, ok, Nemci so sicer sigurni ali pa delovni in natančni in zanesljivi, ne vem, kaj, ampak so pa hladni. Ne. Mi pa nismo, ne? Razumete, smo boljši. Ne? Ker zdaj, tisto, ko ti rečeš ampak ne? in pri, pri neki drugih etnični grupi oziroma skupini pripišeš negativni stereotip, je seveda tisti ampak je natančno tančno razvrednotenje njihove večvredne pozicije oziroma možne večvredne pozicije. In seveda, pri, s tem pa seveda, kako rekla, bi rekla re, re, reprodukcija svoje lastne večvredne pozicije. Ne? In zdaj, Pravzaprav, kolikor imamo antropologi podatkov, je to univerzalna drža. Reči, veste, kako hočem reči? Ni nobene, etni, ni nobene skupine, ki bi bila malo večja, ne? Mislim, ne malo večja, to pomeni niti plemena, niti še kaj večjega, sploh niti podrazno, a, kjer bi se to ne pojavilo. Ne? In vedno je spontani etnocentrizem, kaj bi rekla, neko lepilo, zdaj spet nima dovolj časa, da bi šli v detalje, ali ker to je neko lepilo, ki drži stvari skupaj, ne? Mislim, da so stvari ljudi, ne? Drži skupaj. Uh, in seveda v vseh skupinah nastopi uh, kot ena najhujših kulturnih sankcij to, da si izločen izmi skupine. Recimo, ne? recimo ljudi, ne vem, na torbiljanskem otočju so, če... Zdaj ne bomo mogli iti na tačno zgodbo, ampak dva, ki sta kršila najvišji tabu in cesta, to je bil tabu in cesta med bratom in sestro, ker tam ni tabu in cesta med starši in otroci, ampak tabu in cesta med bratom in sestro je najviši tabu. In ona, oni niso nič naredili, ko so vsi vedeli, da, da, da so ona dva tole kršla. Ne? So le počakali, da je njih dva minila, vse, kar jih je imelo zaminiti. In Potem so jih, potem so jih že, njo so poročili ven iz mi skupine njega so pa nagnali. Seveda rezultat je bil ta, da sta se ona dva če čas ubila če največ mislim kako vam rekla najhujša sankcija, ki jo lahko naredite ni to da, da vas ubijajo ker če vas ubijajo ste še vedno član mi skupine razumete posebej v nekih kulturah kjer smrt tako ali tako sploh ni dokončno dejstvo tako kot je pri nas ne? ampak je samo bi rekla en obred prehoda tako kot recimo iz, iz otroštva preko adolescence pridete v odraslost naj potem pač preko smrti prijete pač v neko drugo fazo se pravi to ni to ni neka sankcija v resnici ne Sankcija je to, da vas vržejo ven iz skupine in torej vam odzamejo status tega, da ste pravi človek. Ne? Kar seveda, Slovenčki zelo dobro razumejo, ker oni vsi vedo, da so oni pravi ljudje in samo oni so pravi ljudje, a vsi drugi tudi če so bolj bogati in če živijo v Ameriki, in ne vem kaj vse, ampak niso pa pravi ljudje. Pravi ljudje smo samo mi, zdaj, in to je univerzalna dimenzija, ne? To vrstnih, kako bi rekla, skupin ali pa identifikacij identifikaciji, da se razvija ta občutek pripadnosti mi, ki je seveda povezan z superiornostjo. Se pravi superiornostjo mi skupina oziroma članstva v mi skupini, pripadnostja mi skupini in seveda inferiornostjo nečesa, kar je ne mi. Ne? In sem pravim, pač to je imelo najrazličnejše politične socialne posledice, če bi zdaj šli v Afriko, če bi šli v Ameriko in tako naprej. Ne? Torej, med, med, med neevropskimi skupnostmi je to imelo zelo številne različne posledice, seveda tudi med evropskimi. Ne? Tako zaradi tega dejstva imamo mi v antropologiji z nacionalizmi probleme. Ker namreč med spontanim etnocentrizmom in nacionalizmom mi je tako velike razlike, veste, kaj hočem reči, Zdaj, ne, dobro, okay, rečete, nacionalizem seveda se pač veže na nacijo, to se pravi pač na eno, skupi, eno konkretno vrsto socialnih skupin ali pa na eno konkretno vrsto ali pa tip etničnih skupin, ok, ne? Uh, Ampak, no, uh, mislim, ne, v nacionalizmih obstaja točno to, kar obstaja v vsakem, bi rekla, spontanem etnocentrizmu, namreč občutek pri, pripadnosti lastne mislim, ne, torej tega, da pripadamo tej skupini, in to je superiorna pripadnost, seveda občutek, da smo mi boljši od vseh drugih tovrstnih skupin. Zdaj, če gre seveda za nacionalizem vseh drugih nacij, oziroma ne, nacionalnih skupin, narodov ali kar takega. Zdaj, tu seveda imamo mi probleme, namreč... Zdaj, hočem reči, kulturni antropologi in socialni antropologi nismo ravno, pa politični tudi, ne, kaj posebej tolerantni do raznih teh nacionalističnih, ne, že kaj, eh, scenarijev, ampak mi razumemo to dimenzijo, ne, eh, o kateri vam zdaj govorim. Da torej, takoj, ko imate skupino, ki, se, ki oblikuje neko skupinsko identiteto, je to povezano z oblikovanjem spontanega etnocentrizma, karkoli pa že to je na katerikoli ravni. Ne? In zdaj v resnici, to se pravi, imate praktično že vse, kar za nacionalizem rabite, potem ga rabite sem še mogoče maličko na politično ne? sfrizirati ali pa politično uporabiti ali pa zlorabiti in imate, mislim, tako mislim, stvar je gotova. Ne? E, se pravi, na eni strani imate torej, to situacijo, kjer je to pogoj za to, da, da se spostavi socialna integracija, da se vzpostavi socialne identitete, da se spostavijo neke kooperativne vezi in tako naprej in tako dalje, ne? Zdaj na drugi strani pa imate seveda te, ne, ne, kot ste vi rekli, ne, grozljive dimenzije, cele zgodbe. In seveda zdaj najbolj enostavno bi bilo reči, aha, ne, zdaj, torej, da odpravimo te, te, kako bi rekla, grozljive dimenzije, te zgodbe, moramo odpraviti tiste elemente, ki jo generirajo. Ne? Zdaj generalno gledano to pomeni, da je treba odpraviti spontanen etnocentrizem. Zdaj, seveda. Če bi vi, če bi v kateri koli skupini odpravili spostalni etnocentrizem, bi ta skupina zdrvela v dezintegracijo. Razumete? Hočem reči, ne, ma, ne. To se pravi, ni to tako enostavna zgodba, gledano na socialno, antropološko. To ni tako enostavna zgodba. In seveda zato, kako bi rekla. ne glede na to, kaj pač imamo vse lahko proti nacionalizmu in seveda imamo marsikaj, ne. Ampak mi, ne se pravi, imamo to vedenje, ki je pač med kulturno vedenje, da stvari niso tako z In da se vam pravim, zdaj vi ne morate tega odpraviti, ne da bi zgubili nekaj. Ne, ne morete pa imeti socialne integracije, recimo na naravni etnične skupine, ne da bi imeli spontani etnocentrizem, Vse vam pravim, od tu do, da recimo nekega nacionalizma, ne, ali pa militantne etnične drže, od tu do tja, pa pravzaprav ni dolga pot. Ne? Ja, ja, ja. Recimo, Ali to velja tudi za moda, recimo, če jaz rečem I am black and I am proud, to uh -huh. to, ker nosim filozofno uh -huh. črnjo. Uh -huh. Ja, ne, veste kaj, to je za vse vrste identitet velja, seveda, velja, ne, seveda. Veste, kaj hočem reči, recimo, da zdaj vzamem primer Andreja Fištrovce, ki je zdaj ostal brez službe, ne. Mislim, dekanov govor zoper to, kar smo mi povedali, je bil ta, da je rekel on, mi smo kljub elitnikov in mi imamo pravico odločati, ne glede na to, kaj vi naredite, Ne, se pravi, ali ste to vse kriterije izpolni, ali jih niste izpolni, uh, da ali vas prejmem v klup ali ne, razumete, ne, vsaka identiteta ima, kako bi rekla, to, to šovinistično, ne, ta šovinistično, ne, mi umetniki smo nekaj več, mi filozofi smo nekaj več, mi družboslovci smo nekaj več, razumete, ne, to je, ja, ja, ja tam le je, ja, tam le je, ja. da no, na univerzi si misljo, da je, čeprav se ni. Zaradi tega, ker problem tega, kar se veda je, zden če se zden redimo samo kratko uvinek, potem se pa vrnemo, ne, Je ta, da, da uh, problem je v tem, da vam ja zdej 1420 ARR točk, to se pravi po modelu, ki ga pač država meri, in bom recimo docentka, tako kot nekdo, ki jih ima, ne vem, 150 Medtem, ko so redni profesori tisti, ki so, so takrat, ko so bili izvoljeni, imeli 250 RRS točk, se pravi, veste, kaj hočem reči, niti ne morate reči, jaz imam social science, citation index, oni ga pa nimajo, ne, razumete, ne, mislim, ne, razumete, ampak tu gre za to, ne? tu gre za ta ekskluzivizem, ko si ti član ene skupine, ne? Uh, je, mislim, en element, ki sintetizira to skupino, ki jo integrira, je točno ta ekskluzivizem. Ne? Ja sem več, pa tudi, če ne morete najti nobenega razloga, zakaj si ti več. Ne? Mislim, bočem reče recimo pri naših silnih ne, voditeljih na univerzi, ki se imajo za tako pametne. Zdaj pri enih lahko najdete tiste pač, oni govorijo, zdaj pri drugih pa zelo težko. Ampak to zdaj ne gre za to, kaj vi maste, ampak gre za to, kaj vi ste. To je zdaj razlika. Ne? Zdaj, če vi ste to, ne, se pravi, česte ste predstavnik neke skupine, potem ste vi več vredni ne glede na to, kaj vi imate. To je logika spontanega etnocentrizma. Ne? Ni, ni zdaj važno, a so oni boljši, ali, mislim po nekih kriterijih, objektivnih, zakaj so objektivni kriteriji, bi se spet tako razpravljalo. Ni zdaj važno, a so. Bel, indijanci boljši ali slabši po nekih objektivnih kriterijih od belcev, ali so ti boljši ali slabši po nekih objektivnih kriterijih, zakaj to je, ne? Zdaj, za indijance so bili pač belci boljši zato, ker so imeli šteklene krogljice, za belce so pa imeli so bili indijanci boljši, ker so pač imeli več za ta, ne, razumete? Ampak, hočem reči, to zdaj, ni, to zdaj ni poanta, kaj ti imaš. Tudi, če imaš ti vse tisto, česar jaz nimam, sem jaz še vedno boljši. Ne? Ker gre preprosto za to, da, ne, da skupino, kako bi rekla, To je neka a priorna pozicija oziroma a priorna identiteta, ki je, ki je ni možno priverjati. Ne? Zdaj, recimo spor, ki ga imamo mi pač za sporno, jaz zviktor, ne vem ga sporno, ampak mislim, če jaz povem, kaj jaz mislim, kaj dajeno roboje, je to, da po eni strani oni rečejo, ta identiteta temelji na, na tem kaj ima ste, po drugi strani pa seveda v praksi oni prakticirajo dejstvo, da ta identiteta je a priorna ne glede na to, kaj kdo ima. Ne? In seveda je pa jasno, da pač vse socialne identitete, ki imajo to, kako bi rekla, sintetizirajočo funkcijo, imajo to, ja, mislim, to, kako bi rekla, ta ekskluzivizem, a priorni ekskluzivizem, ki je popolnoma neodvisno od dejansko tega, kaj kdo ima oziroma recimo kajke pogoje spolnjuje. Ne? In se pravim, v tem smislu je naš rektor zelo lep primer za to, kaj govorim. Ne? On je zelo lep primer tega, da torej ni skupino drži skupaj aksiomatska definicija oziroma aksiomatska pripadnost, več vrednosti. Ne, zdaj potem on reče, seveda, zdaj, kaj je on naredil napako, je bilo to, je rekel, mi to več vrednost lahko zmerimo. Ne. Zdaj, ko smo seveda mi, eni, se vzeli pet minut časa in smo to začeli meriti, smo seveda ugotovili da zdaj, če mi to merimo, potem bi pol tistih, ki spada v to skupino, moglo iti ven in pol tistih, ki jih ni v, v tej skupini, pa polno bi pa moralo iti notor, Ne Razumete, to je bila napaka. Pa, ne? Pa kako pol zastavi sploh neka merila, ker tega minuta, mm -hmm. ko Ne, To bomo lahko potem, do, ne? skratka razumete, ampak po, poanta je v tem, da torej imate vi mi skupino ne? in vsaka mi skupina, to je, bi rekla, pač ko antropologi gledamo to, mi vedno rečemo, ne? mi imamo eno metodo, ki se reče opazovanje zidovežbo, smo tam in jih poslušamo in se z njimi pogovarjamo ne? in mi poslušamo, ne, za razliko od tega, kar, mislim, dosti krati ljudje reče, da, da jaz ne znam poslušati, ampak to sploh ni res, mi poslušamo, ne, Veste, kaj hočem reči, treba je poslušati, ne, kako ljudje govorijo, ne? kaj govorijo, ne, za kaj govorijo, veste, kaj hočem reči? to je pravzapel elaboracija neke kulturne drže in ta kulturna drža je, in v tem smislu je seveda bil vas, bi rekla, vaš, vaše vprašanje oziroma vaš intermeco, produktivno, ta, ta, ta, ta, spontani, zdaj tu v tem primeru ni etnocentrizem, ne, ampak ta spontana občutek mi pripadnosti, ki je apriorno več vredna, ne glede na to, kaj jo sploh tvori, ali je sploh kaj je tvori, ne? Uh, je, je, kak bi vam rekla, univerzalna dimenzija, katere koli skupine boste pogledali. Zdravniki so tudi pripričani, da so več vredni so spet pripričani, da so več vredni, univerzitetni profesori smo spet prepričani, da smo več vredni kot zdravnik in tako naprej, razumete? Se pravi, to je, to je nek element, ki seveda zdaj ima eh, svoje skrajno negativne dimenzije, ja. Ne? Ampak seveda je pa problem v tem, da mi antropologi smo se že zdavno naučili da če hočemo imeti socialno integracijo, brez tega elementa je ne moramo imeti. In to je zdaj problem, hočem reči, ne, to je zdaj problem, ker pač, ko vi torej prijete recimo na, na nivo ene skupine, ki se reče narod, ne, ali pa etnija, ne, a, potem rečete, ok, ne, ne, zdobro zdaj ne bi mi imeli nacionalizmo, vse vdeh ne bi imeli, veste jih ne bi imeli, ne, toga vse, kaj se dogaja, ne bi mi to zdaj imeli, ampak, ne, kako imeti skupino, ki je narod brez, brez spontanega etnocentrizma. In odgovor je da je ne morete meti. In seveda potem nastopilo vprašanje, ne, a Zda pa kako preprečiti, da bo spontani etnocentrizem zdrsnil v nacionalizem, ne? Ne, razumete? To je, je kako bi to rekli, tricky question, ne? Ne, se pravi, kje je zdaj ta meja? Ker nam reči, ta meja, gledano medkulturno primerljivo, ni neka meja, ko boste vi rekli, ta meja mora biti tukaj. Ampak je enkrat lahko tukaj pa imate vojno, enkrat je tukaj pa imate vojno, enkrat je pa tukaj, pa je še vedno nimate. Razumete, se pravi, zelo težko je reči, kje je, kje je, tista, ne? Kje je zdaj tista količina, tista meja, kde bo ta spontani etnocentrizem postal recimo militantni nacionalizem. Ne? Uh, Ker ne gre za količino, ne gre za, ne vem, ne gre za tega, koliko je to. Dosti krat gre niti za politizacijo. Čeprav recimo je politizacija spontanega etnocentrizma en od, bi rekla, znočilnih dimenzij, ne? potem nacionalizma. Ne? Uh, ampak pač antropološka izkušnja kaže, da gre bolj za vprašanje uh, interakcij, oziroma, da gre bolj za vprašanje tega, uh, kako to situacijo kontrolirati, ne, v smislu mislim, policijske kontrole, ne? ampak kako spostaviti socialne mehanizme, ki lahko kontrolirajo ne, etnocentrizme na način, da ti ne izbruhnejo v nacionalizme, ali pa vsaj ne militantni militantne nacionalizme. Ne? Se pravi, ne tisto, dajmo jih ukiniti, kar dosti krat sociologi ali pa politologi zelo tako po enostavljeno rečejo in seveda se najbolj fan bi bilo ukiniti. Samo zdaj problem je v tem, da jih ne morete. Ne? Oziroma, če jih potem bi seveda prišlo do popolne socialne dezintegracije. Uh, zdaj, če jih seveda uh, ohranite, ne? je pa seveda to pravzaprav, kako bi rekla, tempirana bomba, ki nikoli ne veste, kdaj bo eksplodirala, kot se je recimo v jugi lepo videlo. Uh, ne? In Zdaj tisto, kar, v čemer je jugoslovanski primer zanimiv in ga jaz praktično vedno uporabljam tudi, kada študentom to razlagam, je, da uh, Jugoslavija je primer ne? zahodnjaki, ki Jugoslavijo ne razumejo. Ne? Mislim, ko so oni to vse napisali v Jugoslaviji, to, je, to bi bilo za zbrat in za izdat izbrana dela. Ne? Potem pa bi jih mogli jugoslovani komentirati. Ne? Uh, ne, res, ker hočem reči to. Ne, pač, veste, jaz, ravno zdaj je pač nek, uh, študent, ki je uh, sicer porodo iz Hrvaške, iz Zagreba, je, je, mag, je magistriral na Dunaju in potem je šel v Britanijo doktorirati iz jugoslovanskega vprašanja. Ne. Uh, in je eno leto pa pol in je zdaj popolnoma obuban prišel nazaj, ker ne more tam doktoriti. Rad, jasno, da ne, zato ker oni imajo tri, tri do štiri predsotke o tem, kaj se je tu dogajalo nimajo nobenega pojma, nimajo nobe, ne porazumejo dejstev, sploh ne razumejo ene take multietnične družbe kot je bila Jugoslavija, to praktično, mislim, to je bil unikatni primer, ki ga ni bilo mog, ki ga mislim, na Zahodu to ne morejo nekatega sploh razumeti. In potem se je morda za tremi predsodki, ne? namreč, da je Jugoslavija razpadla zato, ker so bili narodi zatirani, Drugi razlog, zakaj Jugoslavia je Jugoslavija razpadla, je bil zato, ker je bil socializem, ne? in se veste, socializem je bil napaka v razvoju, ne? ker pač razvoj potekali linearno, tako kot so evolucionisti rekli v 19. stoletju, od kamene dobe do ZDA, vmes potem pa so stopničke. In zdaj mi smo pa zdaj ene stopničke zdrsnili, ne? namest, da bi štivsko kapitalizem, so pa zdrsnili na eno stopničko, nas desno nas je pa pamet srečala, smo pa zlezi nazaj na tisto stopničko. Ne? Uh, torej, ne, pač vse se je razlaga v paradigmah nekega, mislim, 150 let nazaj, ne? za katere recimo socialne antropologija, antropologiji vemo vse že 120 let, da so napačne, ampak to zdaj ne vpliva, kaj je na druge znanosti. Ne? In zdaj, ne, potem seveda zdaj ste te tri pač apri orne ideje, ne, Torej narodi so bili zatirani, socializem je bil slab in shodnjaki nič ne razumejo, ne, Ker pač ne morejo nič razumeti, zato ker uh, so bili v socializmu, pa so imeli oprane možgane pa tak, ne, ne? to je en lep način, kako deluje spontani etnocentrizem, od katerega smo prej govorili, namreč njihov. Ne. In zdaj se veda, ta Bulgarije še prošot z nekim znanjem, ker on to študira pa zgodovina, pa šesti kongres Partije, pa tako naprej. Ne? In on tam, razumete, najprej je imel angliškega mentorja, ki je zginil iz neznanih razlogov, očitno se je za in priselil v Izrael. In potem je prišel nek ameriški mentor, ne? jaz, ko sem to slišala, jaz sem je to je ena prijazna stvar: da ne bo tam nikoli doktoriral, ne? ker pač ne, Američani nič ne razumejo, oni tak nasplošno nič ne razumejo, druge pa sploh ne razumejo. Ne? In to je problem, razumete, in zdaj oni spridejo s to idejo, da pač s svojim modelom. Stvari ne? in potem reče 1, 2, 3, 1, 2, 3. Torej, socializem minus, ne? Uh, uh, narodi so bili zatirani minus ne, in ti skorodnjak ne more nič pametnega povedati na to temo, še najmanj pa je gostovanka imel, brej, mislim, ne bil vošt, se pravi, imel, imel možgane, pravi, nima pojma, minus. Ne? In potem imajo oni formule in potem, če ti tako kot je ta Bogereviš rekel, reko jaz ne pretorjujem njegove formule, ker seveda nekaj, pač pa če je on bil gostovan in zna brati srbo, hrvaško in tako naprej, ker oni ne znajo in ve, kaj je bil šesti kongres partije, in tako naprej, kar ne, ne Potem ono ne more doktorirati. Ne? Razumete? Ne? To je spontani etnocentrizem na delo. Ne? Tudi v akademskih krogih. Zdaj, in, ampak, ne, problem, problem je resen. Namreč, ne, to je zdaj lahko, kako bi rekla, humorna, humorna primera, ampak problem je resen. Namreč, a, oni ne morajo razumeti, In to je, to je tudi zelo težko. Tudi jaz mislim, da sociologi ne morejo razumeti, pa politologi tudi težko to razumejo. Kako razložiti eno jugo? Veste, kaj hočem reči? Torej, imeli ste tam nekih, ne mislim, mislim ne ste imeli šest narodov, imeli ste jih bistveno več. Ne? E, takoj, ne? Vsi ti so bili narodi, mislim, ne dobre narodi, potem so še eni, ki niso bili narodi, dobili v 70-ih letih status avtonomnih pokrajin, torej ne narodnosti. Ne? Uh, torej, dopuščena. Zdaj, če so bili narodni, so imeli nacionalno identifikacijo oziroma identiteto, ne? Če so imeli nacionalno identiteto, identifikacijo, so imeli spontani etnocentrizem, velj, da so imeli so ga že tudi na pokrajino, že štajerci imamo spontani etnocentrizem nasproti proti se veste, ne? Ne? Uh, ne, razumete? Ne, razumete? To je tisto, ko sem vam rekla, torej imate atomsko bombo, ne? In ni vprašanje, to se jaz vedno, ko na Zahodu to predavam, jaz rečem, ni vprašanje, zakaj je Juga razpadla. Vprašanje je, zakaj je bila tako dolgo skupaj. To je vprašanje. Znanstveno gledano ali pa antropološko gledano je vprašanje, ni, zakaj je Juga razpadla. Mislim pač atomska bomba razpada. Mislim pač, da nekako eksplodira tiste ekonom lomec enkrat. Ne. Vprašanje je, zakaj ni razpadla prej. Oziroma, zakaj je bila sploh možna? Kaj ti sreda, če bi zahodnjaki to razumeli, bi to bilo zelo pomembno za njihovo razumevanje sveta. Tudi, če bi sociologi to razumeli, bi bilo to zelo pomembno. Ker sam pravim, tukaj imaste točno situacijo, ne, ko, ko sem vam rekla, ne, torej situacijo, ker pač normalno maste narode in maste nacionalizme in maste spontane etnocentrizme vseh vrst in oblik. Ne, In imate državo, ki zaradi tega ne raspade. Zdaj seveda, potem rečejo, en, en skandinavc, en Jensen je napisal, je napisal on, da je Juga ni razpadla, ne, peč, ne, situacija vidite, da je bila skrajno nemogoča. Ne, in torej, hočem reči nemogoča, v smislu, kak je mogoče imeti eno državo z nečim takim. In potem je on rekel, ja, to je pa bilo zato, ker so bili narodi zatirani. Ne, in potem, ko sem jaz to prebrala, me je skoraj kap zadela. Ker namreč, ja sem delala na, na Havaji, Havaji so absolutno multietnična skupnost. Torej, tam, ko pridete na avtobus, je skoraj zelo nevrjetno, da bi dve osebi, ki sta na avtobusu, bili pripadniki dve iste etnične skupine. Ne? E, tam imate vse, celo ena Slovenka je. Ne? Mislim, nisem bila jaz, ampak ena, ki sem jo jaz srečala, ko sem karte kupovala za kino in to je bilo čist, veste, verjetno snula. Torej, skratka, imate predstavniki vseh najrazličnejših etničnih skupin. Ne? A, In potem rečejo, ne, oni so model multietnične skupnosti, ne. Jaz vedno rečem, potem pa mi rečejo, ne, Juga, pa seveda, pa seveda Rusija, pa tako, zdaj, dobro, Rusija, se bi dalo razpraviti, zdaj Rusiji, jaz imam še neke druge podatke, kot tudi Jugi, ampak dobro, zdaj govorimo o Jugi, ne, eh? torej, ne, Ingoslavija pa je držala skup to, da so narode zatirali. A res? A res? Namreč, a, Če greste vi v model multietnične skupnosti, ki so Havaji, Havajski domorodci, ki so kompaktna etnična skupina, jasno, ne, Ne nativci, na, pačno nativci, niso prvi nativci, ampak dobro, tisti najbolj staroselci, ki še zdaj tam živijo, ne, se, oni so se tudi tja prepelali ščovni, ne. Ampak, ne, skratka, ne, ti Havajski domorodci, ki imajo tako čudovito in vzorno rešeno nacionalno vprašanje, ne, Naš Edi namreč, ker del bi ga kap, ko bi videl takšno rešitev nacionalnega vprašanja, ne? Uh, ne? oni imajo, imajo kako bi rekla, ste. Ne, pač eno, z, mogli so se dolgo boriti, da jim je država priznala ene take odmakne dela od toka, ker oni lahko bivajo. Ne, tam sicer ne smem vsak not priči, če ga oni ne pustijo, ne? torej rezervati nekaj takega. A nimajo šol v nacionalnem jeziku, ne osnovnih, ne srednjih, ne univerze, nimajo radija v nacionalnem jeziku in nimajo knjig v nacionalnem jeziku, nimajo gledališča v nacionalnem jeziku, nimajo televizija v nacionalnem jeziku, nič nimajo v nacionalnem jeziku, kar vse smo mi imeli v nacionalnem jeziku v Ljugi, ne? In potem bodo oni nam rekli, v, na meni potem oni rečejo, ne? Rečejo, na Havajih je narodno vprašanje rešeno, čudovito, vzorno, torej vsi imajo vse in tako naprej, ne? Seveda, dokaj govorijo angliško. Kajti tudi noben slovenec nima tam slovenske osnovne šole, srednje šole, nima slovenske televizije, noben poljak nima slovenske osnovne šole. Ne? Veste, kako hočem reči. Se pravi, nacionalno vprašanje je rešeno tako, da si asimiliran, dokler si asimiliran, lahko kuhaš svoje krajske klobase in nošiš občasno svojo narodno nošo, razumete. In torej to je njihov model reševanja nacionalnega vprašanja in oni rečejo, mi imamo čudovito rešeno nacionalno vprašanje. Seveda v socialističnih državah so bili pa narodi zatirani in seveda na pač jen sem je rekel za Jugoslavijo, da so bili da je je pripravljena zato, ker so bili narodi zatirani. To je, kako bi rekla, zdaj ne zabija zdaj, kaj hodla govoriti za ali pa proti jugi, ampak poanta je, da če naredimo komparativno analizo multietničnih družb, In pač gled, rečemo, da pač ne, boljše nacionalno vprašanje oziroma boljši položaj etnične skupine je tam, kjer ima lahko na svoj jezik, ima šola in televizijo in tako naprej, ne. Smo mi bili muštar, veste kako hočem reči, in to so tudi tudi skandinavci, so se vsi k nam hodili učiti, ne. Mi smo bili model. A, seveda, razumete, ampak tega zahodnjake ne morejo razumeti, pač ne, ker vsema pravim, oni imajo ideološko blokado tukaj, ne. A, Zdaj seveda, vprašanje je, a je ta model bil narejen zaradi, ne vem, dobrohotnosti takratne politične elite s titom na čelu, ne? Ali je bil uh, narejen iz čisto preživetvenih razlogov te iste politične elite? Ne? Zdaj, jaz se nagibam uh, k preživetvenim razlogom, ne? Torej, jaz mislim, da pač ni šlo nobenem, ravno za to, da bi kaj dobrega drugemu naredil, ne, ampak v situaciji, kjer ste imeli opraviti za takšno družbo, kot sem rekla, ne, se pravi, imeli ste ne E6, ampak ste jih imeli, ker ste potem imaste še Slovake, pa Poljake, pa ne vem, koga še vse imaste, ne, A, ko imaste torej ogromno število etničnih skupin in seveda kar nekaj velikih in močnih narodov in tudi politično, relativno zgodovinsko artikuliranih narodnih, nacionalnih skupin ali pa narodov, ne? A, Bi dejansko to, kar je jesno mislil, da se je zgodilo, namreč zatiranje narodov, takoj vodilo v propad države. Ne? Se mislim, da so nacionalne televizije, da so izhajale iz tega, da prva ideja je bila, da bo osrednja televizija v srbov Hrvaščini. Ja. Potem so se potrudili zgoditi. Tako? Natančno natančno, natančno, natančno, natančno, natančno, natančno. To je bila pragmatična politika. Ne? Se pravi, oni bi sicer mogoče imeli veliko srbsko državo, tako kot si je to Miloševič zamislil. Ne? Se je mogoče bi tudi, zdaj, dobro, Tito verjetno ne bi imel pač, ki imel pač tiste slovensko hrvaške, korenine, ne? on personalno, ampak hočem reči, zdaj seveda gotovo bi se našla kakšna skupina, ki bi to v jugu imela, ampak problem je bil v tem, da to je bil garantiran recept za proprat države. Ne? To je bil garantiran recept za propad države. Torej, ko imate vi takšno skupino spontanih etnocentrizmov, je garantiran recept za propad države to, da jim ne dovolite artikulacije. Ne? In torej, ne, a, je seveda bila dovoljena artikulacija, najprej malo manj, potem pa vedno bolj, kot vemo. Ne, zdaj, če bi šli zgodovino juge gledati, pač vedno bolj, potem so še avtonomne pokraje nane stale, pa tako naprej, pa tako dalje. Ne. A, ne, se pravi, Seveda, to ni bilo narejeno zato, ker bi pač nekdo imel narode tako zelo rad, ne? Ampak to je bilo narejeno zato, da lonec ni počul. Ne? Uh, se pravi, to je ena strategija, ki je zelo zanimiva, tudi medkulturno je tudi zelo zanimiva, ker namreč uh, uh, običajno pač antropološka lekcija je, da pač mi bivamo v multietničnih svetovih. Veste, kaj hočem reči, tudi nobeno pleve ne biva v izolaciji, nobena skupina ne mora bivati v izolaciji, ne? Torej, so obstoj je mogoč, dokler je artikulacija mogoča. Ne? To, je, to je zelo pomembna lekcija, ki jo je Juga pravzaprav, ne vem, ne, pač materializirala. Zdaj, drugo lekcijo, ki jo je Juga materializirala, je bila pa to, kako bi rekla, No, ki jo bo tudi še enkrat materializirala v prihodnosti. Eh, Namreč, eh, če maste opraviti z etničnimi identitetami oziroma nacionalnimi identitetami, ki so pač, se vam pravim, vedno spontano etnocentristične in šovinistične do druge skupine, ne? Eh, eh, je drug način, da kontrolirate mislim, ne, ta prehod etnocentrizma v militantni nacionalizem, ker v nacionalizem ne morete, vi, veste kako čem reči, nacionalizem vi ne morete kontrolirati tega prehoda, tu ni nobene, nobene možnosti kontrole. Tisto, kar lahko kontrolirate, je to, da iz tega ne nastane pobijanje, recimo, ne, da iz tega ne nastane dezintegracija, ne. Uh, torej, ta druga možnost pa je, da vzpostavite identifikacijo nad nacionalnimi identifikacijami oziroma identifikacijo nad etničnimi identifikacijami. Ne? E, temu jaz rečem nad etnična identifikacija oziroma sapra, sapra etnična ne? E, identifikacija. Tr e, prosim? Hi ja, in ne, ne sme biti samo vrednota, ampak mora biti identifikacija. V tem smislu, ker nam reč vrednota. Zdaj, recimo, um, kaj rečem? A, recimo, meni je lahko vrednota eh, to, da ne vem, eh, kako bi rekla, je vredu, da ljudje delajo pridno in so pošteni, ne? Zdaj vprašanje, če se bom jaz v svoji praksi s tem identificiral, ne? To je za razlika, razumete, ne? ne? Se pravi, ker ne gre nujno, ne, hočem reči, med vrednoto in prakso obstajajo razlike oziroma en pomemben aspekt politične antropologije recimo liča in Glukmana, temelji natančno na tem, da ona dva analizira to razliko med deklarativnim vrednotnim stanjem recimo političnega sistema in potem dejansko prakso, ne To dejansko prakso, ki jih se vedam, ne? Mislim, se veste, ne? Pač ne. Vatamo krivine, ki jih lahko vatamo, ne? Se pravi, ne? In to se bila spet, bi rekla, normalno početje vseh ljudi v vseh skupinah, ne? Se pravi, oni sicer lahko rečejo, ok, mi to preznavamo za vrednoto, ne? Zdaj se vprašanje je, če bodo oni to v praksi tudi delali, ne? Zdaj, problem pri, pri kontroliranju prehoda teh, kako rekla, nacionalnih identitet v militantne nacionalizme, je pa natančno to, Da spostavite ne vrednoto, ampak identifikacijo. Se pravi, nekaj, kar bodo oni prakticirali. Naj veste, ko hočem reči, vrednoto je že lahko vredno, ampak hočem reči, da pa pač vi ne, ja ne prakticirate. Ne? Ali ne To je ravno tako, kaj jaz rečem, ne. Recimo, ali pa ta primer, ne vem, nekdo, ki je recimo ne vem, a, a, ne vem je odvisnik, bo rekel, ja, super je, da nisi odvisnik, ne? A to je vrednota, ampak zdaj, hočem reči, ker on prakticira, to je pa drugo, ne. Ne? Razumete? Ne? Se pravi, gre za, za to, da morate pravzaprav ustvariti prakso, ne? mislim prakso morate ustvariti, ki bo neutralizirala uh, te konflikte, ki jih pač ti spontani etnocentrizmi ali pa recimo nacionalizmi vsebujejo. In seveda zdaj v Ljugi vi veste, da so jih vsebovali, ker te, te mislim, hočem reči, In to je tudi nekaj, kar zahodnjaki ne razumejo, oni mislijo, da to je bil en narod in mi smo bili dialekt, ne, ne, razumete, slovenci smo bili dialekt od cervo, pa ne podobnega, in potem, a, a potem, potem oni to, mislim, se pravim, pač to oni ne razumejo, ne, in zdaj, razumete, zdaj znotraj te situacije je problem natančno v tem, da, torej, mis, oni mislijo, da se je nekaj zgodilo, da so nacionalizmi nastali, Mislim, nič se ni zgodilo, da so nacionalizmi nastali v 70-ih letih, oni so že vedno bili, ne, ker pač so že to artikulirane nacionalne skupine. Potem, kako bi rekla, oni mislijo, da se je nekaj zgodilo, da se je nekaj dodalo, kot da bi se nekaj dodalo tem nacionalizmom. Veste, kako hočem reči, prej so narodi živeli skupaj in ni bilo konfliktov, potem se je pa nekaj dodalo, ne, ne vem, malo vegeta ali kaj, ne? In potem je zdaj to naenkrat no, postalo problematično, razumete? Ne? In zdaj oni iščejo na veliko, kaj se je dodalo. Ne? Da so nacionalizmi, ki prej niso bili konfliktni, postali konfliktni nice, ni dodalo. nacionalizmi so bili vedno konfliktni. V jugi so bili nacionalizmi vedno konfliktni, vsaj odnos med crvi in hrvati je bil vedno konfliktni, kak daleč boste še gledali, je bil konfliktni. In torej sama pravim, ni vprašanje, zakaj so se oni na koncu pobijali, vprašanje je, zakaj se prej niso. Ja, to je vprašanje, res, to je, mislim, da hočem reči, druž mislim, analitično, družboslovno, to je vprašanje. Od razumevanja tega vprašanja si mi lahko obetamo, kakšno produktivno znanje, veste, kaj hočem reči, ne? Zdaj, oni tam iščejo dodatke, pa se je nekaj dodalo. Jaz mislim, da se ni nič dodalo, se bom jaz potem potem pač povedala svojo hipotezo, ne, ki vsem vam pravi, ne, pač socialno antropološka, mogoče se politologi ali pa sociologi z njo ne strinjali, ampak mislim, da bojo težko dokazali, da ni točna, ne? E, torej, a, Kako je mogoče, da imate torej neko družbo, ki je vendar le funkcionira 50 let, ki pravzaprav ni funkcionirala skozi tak, tak, tak strašen totalitarizem, kot je bil na vzhodu ne, v drugih družbah, ki je bila sestavljena iz narodov in nacionalnih identifikacij, ki so bile konfliktne in ki so seveda mene celotno konfliktno zgodovino za sabo, veste, kaj hočem reči. Ne? Zdaj, to, kar lahko Srbi danes zamerijo Hrvatom, so jim lahko zamerili tudi leta 1918. ne? Razumete? In tudi seveda leta 1945, ne? Dobro, zdaj, se pravim, zdaj, če so pač vašega sina ubili tam, je, bilo, je to zdaj konc, Zato so to s takrat rekla, ko so je to začelo, so rekla, gotovo je, gotovo, kaj ti, veste, to je tak, ne? Če pač, je to abstraktno, če se pobijajo abstraktni ljudje, je ena stvar, če pa nekdo tebi pobije, ne vem, tvojeg, ubije tvojega moža ali pa tvojega sina, je pa to druga stvar in tako je, ko seveda nekdo ubije konkretno osebo tebi, takrat je konec vse tvoje možne tolerance, ne, uh, ne, ampak, kočem reči, razlogi za pobijanje so bili cel čas tu, veste, kako hočem reči, 45, 45 so bili isti razlogi za pobijanje, kot so bili leta, recimo, ne vem, ne, 91, 90, ne, uh, ista zgodovina, isti konflikti, iste nezvedljive razlike, ne, ista zgodovinska prtlaga. Uh, in vendar država žava prej ni razparla, Ne? E, namreč Jugo je bila, mislim, izjemno dober model tistega, če moram mi rečem o nadetnične identifikacije, uspešna nadetnična identifikacija. Ne? E, vi veste, da torej vsi mi smo bili, poleg tega, da smo bili slovenci, hrvati, srbi, macedonci, kaj smo pač že bili, smo bili jugoslovani. Zdaj jugoslovanska identifikacija je nadetnična identifikacija. Ne? Veste, potem to zahodnjake spet ne razumejo, no ni reče, aha jugoslovanska identifikacija je etnična identifikacija, obstajal je narod jugoslovanov, ne, mislim, mislim, lepo vas prosim, nobenega takega naroda nikoli ni bilo in seveda njihče, mislim, razen Josipa Broza Tita, ne, ni pod kategorijo verjetno, kaj je moja etnična identifikacija napisal jugoslovan, kaj ti etnična identifikacija je bila slovenec, Srp, korvat, ne vem pač kaj, ne, kaj ste pač bili, ne, e, Jug, biti jugoslovan pa je seveda nadetnična identifikacija bila, ne, To se pravi, to je bila identifikacija, ki je bila nadetnična v smislu tega, da je teritorijalno pokrivala večjo skupino kot moja etnična identifikacija, ne? Ne, namreč pokrivala je celo državo, ne? Zdaj Slovenija, ne, torej jaz to sem in pokrivala, samo Slovenijo, zdaj lahko smo se, ne, ali zdaj še tisti del Italije in Koroške pokrivali, ne, ne, dobro, ne? A hočem reči, vsekakor moja etnična identifikacija, jaz sem Slovenec ni pokrivala Makedonije, razumete? Ne? Ampak jaz sem Jugoslovan pa je pokrivala Makedonijo. Ne? Ker namreč to ni bila, to, to v ni bila klasična etnična identifikacija, ne? ker etnična identifikacija temeljina etnični skupine in neka etnična skupina mora obstajati. Medtem ko jugoslo, Jugoslovanska identifikacija je bila nadetnična identifikacija v smislu politične identifikacije, to je bila državna identifikacija. Ne? To je bila identifikacija z neko državo. Z nekim teritorijem, jasno potem s političnim sistemom, pa vrednotnimi orientacijami in tako naprej in tako naprej. In zdaj seveda bi se mi lahko pač pogovarjali o tem, kateri vsi elementi, ne, in jaz sem tudi delala bolj podrobno analizo, o tem, kateri vsi elementi so bili pomembni ne, za, za to nadetnično identifikacijo. Ne. In recimo, kaj sve? Bilo je, je pomembno to, kar, kar jaz še vedno zdaj recimo pogrešam v naših nacionalističnih državah, ne? ker to so zdaj ti, veste, to je Rosa Luxemburg rekla, ti mali nacionalizemčki povsod nekaj bruhajo iz zgodobine ven, ne, to smo zdaj mi, ne, ne, ne? ne? torej, a... mi smo bili vzgojeni, zdaj vse tisti, ki ste, no, gospod bo verjetno se spomnil, ne, Mi smo bili vzgojeni v nečem, kar jas rečem kozmopolitska orientacija, ne? Mi tore, mi, mi je postala neka ideološka floskola, in tisto ni bila samo floskola, ampak je bila indoktrinacija, ki se je reklo bratstvo in enotnost, ne? In zdaj bratstvo in enotnost, ne, je pomenilo praktično, ne jasno, mi vsi smo bratje pa tako naprej, pa tako naprej tozi, ne, pač ona panslavizem pa to, vredo? Ampak praktično je to pomenilo Da, ko sem jaz pišel, z Belgrad, je bilo važno, ali si ti srpa, ali nisi srp, ali si slovenec, ali si slovenec, važno je bilo, če si dober človek. seveda, kaj je bilo biti dober človek, je ideološki konstrukt. Jasno, ne, bil si za socializem in za Jugoslavijo in tako naprej, razumete, ne, jasno. Ampak, razumete, ne, se pravi, obstajala je ena identifikacija, ki je bila nad mojo etnično identifikacijo in s katero sem se jaz praktično identificirala, to pomeni praktično, da sem ravnala skladu z njo, Ne samo, da sem rekla, je okay, to je vrednota, briga me, ne, veste pač ne, da oni tam to vrednoto v redu, ne. Da, da sem jaz vnana praktično z njo, ne, namreč, i, mislim, tisto, kar se pravi, in tisto, kar jaz še vedno, mislim, hudo pogrešam pri mojih študentih, ne, je ta kozmopolitanska orientacija. Mi smo pa kozmopolitansko vzgojeni, veste, kaj hočem reči. Ni važno, ali si Slovene, CSR, ali si ali rja, ali si črn. Vse, malo je to bilo v nasprotju z onim spontannim etnocentrizmom, veste kako, če malo je že bilo narodno, če punca ena lepa, mislim blondna slovenka domov pripeljala albanca, to že tak, bralstvo in enotno zgore ali pa dol, ne, razumete, ne, zame pravi, ne, to pa pač razumete, ne? to vedno obstaja rahla, kako bi rekla, ne? rahla napetost. Ampak, ne, če ste bili normalni ogoslova, ste stisnili zobe, sicer ste jih mogli fejst stisniti, ne, Ker seveda, zdaj se bo vaša hči poročila ven iz mis kupine, kar pomeni degradacijo absolutno človeško in sploh vse občo, ne? Ampak dobro, ne? On je tudi človek, razumete? Ne, zdaj hočem reči, ne ta stavek, on je tudi človek, ta to ni zdaj poniževalno, ampak je, mislim, kako rekla, priznanje človeškega statusa. Hočem reči, morate razumeti, da so se v zgodovini morali narodi, ki so niso bili evrop, evrop, evrop evropejci, zahodnoevropejci, tudi mi dolgo bori, da so jim izdahnili ta stavek, tudi oni so ljudje. Ne? E, ne? In to je bila, prela, to je bila, da jasno, to je bil, bre, mislim, kak bi rekla, to so nam oprali možgane, in to je bila, kak bi rekla, v šoli so nam šolali, in jasno, morali smo znati tiste nacionalne jezike, nacionalne književnosti, in tako naprej, in tako naprej, ne? In jasno, da so bile ideološko selekcionirane, pač, ne? Jasno, da ste se učili nazorja, ki je hodil v partizane, enega, drugega, se pa niste, in tako naprej, Ampak učinek je bil, učinek je bil ta, da je bila v praksi zgrajena etnična identifikacija, ne? ki v imenu katere smo mi, ki smo bili predstavniki konkretnih etničnih skupin, v trenutku, ko bi naše etnične identifikacije lahko prerasle v militantno ali v, v, v, v odkrit konflikt, odstopili od tega konflikta v imenu, te identifikacije, razumete? Vse, jaz sem rekla, škola da Josip Brustito ni več živ, ker bi ga intervjuvala, a je on vedel, kaj je dela, ali ni vedel. Ali je kardelček vedel, kaj dela, ali ni vedel, jaz im, da so oni to kaj jih vedli. Ne? Jaz mislim, da so oni zelo pragmatični, normalni, niso nič razumeli, ampak takole, ne? Ampak, ne? Veste, če ste v privilegiranem položaju, morate mar računati, kaj se vam nas plača, ne? In so je pač to zelo pragmatično uredili, da so naredili tist, kar se njim splačalo. Ne? Ampak rešitev je bila, kar se tega tiče, pa, mislim, genialna. Ker ta, identif ta identifikacija je, torej nadetnična identifikacija, nadetnična identifikacija, je dejansko neutralizirala obstoječe konflikte med nacijami, seveda med Srbi in Hrvati, recimo, ne, in med temi identitetami. Ne? In je dejansko blažila, oziroma, kako bi vam rekla, ne, kontrolirala je prehod tega nemilitantnega nacionalizma v militantnega. Neglede ne na to, da se v vseh teh nižjih ravneh so vsi spontani etnocentrizmi delovali, val, da se vam pravim. Ne? Zdaj se vam pravim, ko smo mi hišo gradili, smo imeli enega gospoda, ki je bil albanc je bil delavec, ne? nekaj, ko smo mišli mi na dopust, je on to hišo čuval. Ne? In to je on čuval tako hišo, tako, ko da bi bila njegova in še potem, ko je šel že zdavne nazaj, še prišel k nam, ko so bili moji starši še živi in seveda smo se mi to vsemelni. In to je bila, seveda, moji starši so apsolutno njega meli za enakopravnega. Seveda, zve, če bi ga shokla poročiti, je vprašanje, kak bi to bilo, ne? Razumete? Ne, razumete? Ne? Vsem pravim, to je bila vedno napetost, ne, to je bila vedno napetost, ampak obstajal pa je kanal za kontrolo teh napetosti, ne, ne, tako je stvar prerasla v, mislim, možnost, da postane konfliktna, smo rekli, ja, mi smo vsi ugoslovani, ne, veste, kaj hočem reči, ne, ne bomo si znamen, da to delali, vse smo vsi ugoslovani. ne, uh, in torej, ne? To, je, to je ta, to je bil ta drug mehanizem, ki ga je juga prakticirala, ne, in pač, ko sem jaz prvič pred davnimi leti, zdaj, zdaj, ne vem, koliko je, že 20 let, ja, mogoče peri, že 20 let nazaj, Prvič predavala o tem, a, ja, no, dobro, 20, če ni, ampak malo manj, no, o tem, o problemu na Zahodu, to oni niso nič razumeli. Ko sem drugič predavala ravno leta 91 ali 92, ko je pač, neko je vse šlo kragu, ne, še vedno niso nič razumeli. Ne? Ker namreč, to je nekaj, kar česar oni ne poznajo, razumete? Zdaj, če oni poznajo nad etnično identifikacijo, recimo američani poznajo, Biti američani je etnična identifikacija. To ni etnična identifikacija, nič takega ne obstaja kot je ameriška, ameriška etnija. Ne? Zdaj, če mislim, lahko se to komu, ki je v Evropi tukaj, se komu lahko to zdi, da to obstaja, ampak jaz, ko sem tam živela eno leto, vam lahko garantirano povem, da ne obstaja, ker ti vsi, ko ga prašate, kdo si ti, Rečejo, jaz sem Poljak, jaz sem hrvat jaz sem Mirec, jaz sem pač, razume, ne, ne, torej povejo svojo etnično identifikacijo, če tudi oni že veš zdano niso bili na Irskem še nikoli, samo pač njihov staraj pradede, je bil, to ni zdaj važno, ne, torej oni se identificirajo po etničnem ključu, ne samo, da se identificirajo po etničnem ključu, ampak ko oni spostavljajo socialne interakcije po svojem izboru, seveda, jasno zdaj, ko prijete, vi v, v avtobus ne morete postaviti socialne interakcije po svojem izboru, tudi ko ste v službi, ne morete pač, tam pač, sedi nekdo, kar pač je, ne? Uh, ampak ko oni zbirajo prijatelje, ko recimo zbirajo, koga bodo povabili na božično večerjo, ko zbirajo, kdo recimo, koga bodo povabili na Thanksgiving Day, ne, to je tisti fenomenalan dan, ki ga slovenci ne razumemo, ne, ampak to je genialno mislim, to je, jaz sem rekla, oni so nam, oni, mi smo mislili, mi Vjugi smo, misli, oziroma mi socializmu smo mislili, da imamo oprane možgane, To mi smo, bili, mi smo bili živi spobodomiselni, eh, mislim, eh, s, s, žive spobodomiselne družbe, primerjavi s tem, kaj se v Ameriki dogaja. Kaj ti namreč za Thanksgiving Day, ne, torej to je zahvalni dan, s katerim se zače pod njihovim Christmas season, ne, se pravi, pač obdobje novega leta in tako naprej na kupovanja beri, ne, ne, in pač vsega tistega, uh, oni, to je edini praznik, kjer se cela družina zbere. Torej, pri njih se ne zbere družina recimo za rojstni dan očeta, za rojstni dan materja ali kaj takega, ampak se zbere za zahvalni dan. In potem je zahvalni dan en od redkih dnevov, kjer se kuha. Vsaj, ko, v moj, ne, sem ta živela z gorni, srednji sloj bogati oni, ko so imeli pet milijonov in več milijonov evrov hiše pa tak naprej. Ne, se pravim, tudi, ne, ne mislim, kaj za oni, ko so revni dela jaz ne vem. Ne? Moj teren je tam potekal. Torej, oni nič ne kuhajo. Nič. Vse sicer popolnoma opremne kuhne, ampak ko odprejo štedinik in dajo noter nekaj za kuhati, potem, ker se je štedinik avtomatičen, potem še je štedinik zapren, ga ne zna več odpred. In je konec. Ne? To je potem konec kuhanja. Ne? A, ja, in to se zba večkrat priča temu dejstvu, ne, ker potem noben štedinika nista odpred, ker je bil jasno dokaz, da ga nikoli predtem niso uporabljali. Ne? Torej, oni ne kuhajo, ampak za Thanksgiving day kuhajo. Vsa nekaj vse se oblečejo v barve državne zastave, torej ženske rdeče kostime, ki morajo biti točno take rdeče barve kot so na črtice in tako dalje. In potem uh, sedijo tamle za tistimi zamizami in potem se zahvalijo, da so lahko američani. In takrat je mene vrglo na rit, čeprav sem se dela. Ker jaz sem rekla, mi smo imeli 29. november jasno, neko smo se mi pač zahvaljevali, da smo jugoslovani, Apak koliko jaz vem, 29. november ni bil nikoli največji praznik moje družine, veste kaj hočem reči, to je bil vedno največji praznik tiste države, Ampak nikoli ni bil pa največji praznik moje družine, ker največji praznik moje družine je bil rojstni dan mojih staršev, nikoli, jaz ne poznam nobenega, zato ne vem mogoče kdo od vas, koga ga pozna, ki bi v jugi za 29. november zbral celo familijo, ne, mislim, ki je sicer drugače nikoli ne zbere, ker sploh se ne zberejo in mi se oni kolektivno čoporativno zahvali Onim prednikom, ko so tam prišli, da so oni naselili tole Ameriko, da so zdaj oni tukaj lahko. E? In ko s njega stovila, se rekla, jav, kaki smo bodo, miselni družbi smo mi živeli. Je zato, veste, kako hočem reči, namreč obstaja razlika med javno sfero in privatno. Ne? mislim, kaj so bili javni prazniki oziroma državni prazniki, so bili državni prazniki, ampak državna ideologija ni poselila naše privatne sfere na ta način, da bi bil naj, naj, naš, naš največji državni praznik, tisto, kaj je mislim, privatni praznik, kaj je največji državni praznik, ne, razumete, to je ful velika razlika. Se pravi, američani, ne, oni so imaginarni narod, sem vam pravim, oni, to, ni noben, to ni noben narod, to noben narod, to se sam nam zdi, da je narod. Oni tam razpadejo v tiste etnične skupnosti in švedi so samo švedi družijo, Finci samo s Finci, Poljaki samo s Poljaki, ekskluzivno. Na? Mislim, niti podrazno, jaz sem živela v tisti private drive, to je privatna hiša, mislim, tiste se veste imajo one ceste, ko ne sme na ben drug tisti, razne tiste, ki tam stanujejo. Uh, in smo, in so, sem, so prej najprej so bili Japonci, Japonci, Japonci, potem smo bili mi, torej Švedi, uh, potem... Ja. Ne, pač, to je bilo tako. Moj landlord je bil sicer američan, on je rekel, da je američan, to je zaradi tega, ker je bil marinec. Kar marinci so edini, ki razvijajo to identifikacijo. Ne, uh, in oni so zelo zanimivi, ker so sploh edini, ki imajo moralni imperativ v Ameriki. Uh, ne. Ampak torej, on je bil američan, potem pa so, ona je bila pa švedina in seveda poročiti švedino, poročiti Evropej, ko je ful pre, prestižno v Ameriki, torej tam so oni meni na vsak način hordi poročiti. Ne. Zato ker to pač je prestižno imeti evropsko ženo. Ne, ker Evropa ima zgodovino, pa je bolj civilizirana, pa tako se veste, ne? Pa tudi, če si vzhodnja Evropa, je dobro. To si se nično Ampak dobro, boljše Evropa kot Amerika. Tudi, če je vzhodna, razumete ne? Ne? E, ne? Razumite? In potem, o, ne potem, tako je šlo naprej. In oni so, jaz nisem nikoli videla v enem letu, da bi se moja družina, torej Švedi, druža s katerimi koli onimi, ki so bili Azijati, pa so bili samo en plot vproč. Razumite? Ne? Hočem reči, to zdaj, oni se popolnoma po etničnem ključju, združijo, popolnoma po etničnem ključu, tako ko se lahko, zdaj se v pisarni se ne morejo, v avtobusu se ne morejo, ne, tam so oni američani, ampak takoj, ko so v praksi, lahko zberejo, ne bodo oni nikoli američani, ampak bodo pač, ne vem, Švedi, Poljaki, Hrvati ali karkoli pač je so, ne. In torej, ameriška identifikacija je točno tako nadnacionalna identifikacija, kot je bila jugoslovanska. Veste, kaj hočem reči? Torej, to je identifikacija, ki nima naroda. Identifikacija, ki nima kulture, identifikacija, ki nima, kako bi vam rekla, enega jezika, ene religije, ne? ne? To se nam samo zdi, da je nekaj takega. Ker pač od zunaj smo, gledamo in tam rečemo, aha, oni so pa američani. In potem rečemo, to je ameriška družba. Dobro ameriška družba, to je še termin, ki ga jaz kupim. Ne, Ampak dalje pa je že bolj vprašanje, kaj se da kupiti, v smislu, kak bi vam rekla, ne, nekih socialnih eh, matric ali pa skupin, ki bi jih lahko rekli, da je to ameriško. Ne, Kaj pa je tam ameriško? Hrana je ameriška ali kaj je ameriško, nimam pojma. To, kak se oblačijo, je ameriško ali kaj je ameriško? Ker nam reč. Ne? Se pravim, to imamo mi to predstavo, ko od zunaj gledamo, ampak to sploh ni res. Oni strikno po etničnem ključu, recimo, opremljajo stanovanja in striktno po etničnem hlučju krasijo novoletne jelke. Ne mislim božične. Ne? Torej naša, seveda, ki smo bliž vedi, ne? Uh, je bila bela. Cela bila nobenih barnih hlučk, zato ker je Ula rekla, pri nas so jelke bele in je bilo vse belo. Zdaj, seveda, ne? pri drugih etničnih skupinah so bile jelke skladne z njihovimi etničnimi standardi. Razumete? Mislim, zdi, ne? Pravim, od Zunaj se nam lahko zdi, da je to neka, neka, neka, neka etnična skupnost. To ni, mislim, to ni. Američani so nadetnična skupnost, oziroma nadetnična identiteta, tako kot smo bili v A To je ko... ameriški ja, ja, ja, zastav. to je tako, kot bi rekla, nadetnična identiteta ima določene kazalce, ne, ima določene, kako rekla, materialne pokazatelje. Potni listi, in zastava, recimo, tudi v Jugi smo imeli potni listi, smo imeli skupni in zastavo smo imeli skupno, ne. In smo jo tudi izobešali, ne? Ne, in smo imeli 29. november. Točno. Ja, Ampak za 29. november smo obesli jugoslovansko zastavo, ne? Ja, ne, vem da če smo Foter, ne. Vem, če ne, morali. ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, no? ne, ne, ne, ne, Ja, ne, ja, ja, ja, ja, ja, moj, moj, uh, moj ne, Hočem reči, ja, ja, on jo je imel, pa jaz mu, ne, gorejo, pa drobne kot tisto, <laughs> Samo na menj drugi v tistih ulici, pa tudi v drugih ulicah ni bilo nobenega druga, ki bi to počel. Razumete, ne, pač mi imamo eno predstavo, kaj so američani normalno, ker pač gledamo v filme, ne, Mamo, ja, normalno, ne, Vse to je logično, pač od zunaj nam to zgleda kot relativno, kak bi vam rekla, podobna družba, kot so, kot so evropske družbe, ne, torej neka relativno integrirana socialna skupina, ne, Ne ne, ne, ne, to je samo zato, ker smo od zunaj, ker imamo ta pogled. Seveda, to je, to je pa zdaj drugo, to je pa zdaj drugo, to je pa isti problem, kot je bil v jugi, se pravi, vi imate celo serijo konkretnih etničnih skupin ali pa nacionalnih skupin, ki imajo etnične identitete in imajo nacionalne identitete in te identitete se bujajo spontani, etnocentrizem, se pravi, odnosi so konfliktni, vsaj potencialno. ne? In torej morate potem producirati, morate producirati neko skupno identiteto, v imenu katere vi resnici posamezniki kontrolirajo te konflikte, ne? Rečejo, no, no, dobro, se tare je res nekaj nemogočega, ampak veš, kaj je pa američan, ne? Ne, ker ste potem pač to prije. To je tako bilo pri nas, je pa Jugoslovanj isto. Oni so zdaj, ful so podobni resnici temu, kar smo mi bili v jugi, Ne, tako ne, zelo težko to razumete, ker pač tam niste bili, ampak če ste tam, pa če ste kdaj bili v Jugoslaviji, lahko vidite, da so mehanizmi zelo podobni. Tudi zelo podobno je recimo to, kako se generira, uh, mislim, kako se, na čem, na kateri personalni manipulaciji se generira uh, ameriška nadetnična nad, nad identiteta, jasno na enih vrednotah, ki so ekskluzivno ameriške, to torej demokracija in svoboda, se veste, ne, tako kot je bila, seveda, tako kot je bil za jugo, ne bratstvo, ne pa pa pravni socializem, torej imate ekskluzivne vrednote, ki veljajo samo za vas in vi imate pravzaprav ekskluzivni monopol, ne, in zato ker imate ekskluzivni monopol nad temi vrednotami ste edina prava človeška bitja, ne, se veste, da jugoslavani smo bili boljši od shoda, jasno, Rus, ne? potem zahodnjaki vedno mislijo, kako smo mi imeli radi ruse, ne? Veste, ne? Rusi so bili, dobro, mi smo imeli dve vrste sovražnikov ruse in zahodnjake, ampak vseeno so bili še zahodnjaki boljši kot rusi, ne? Ja, mislim, ne? Tako je ideologija stala, ne? ne? Tko je ideologija stala, ne? Mislim, gre zdaj za ideološki diskurz, ne gre za personalne, mislim, personalne okuse. ne? Tak, to tak ali tak, ne, ampak torej razumete, ampak, ne, nismo torej, in to je v Ameriki pa nadjetnična identiteta zelo podobno stojim, potem, recimo, kako američani, nislim, zakaj so američani, zakaj, mislim, skoz kaj se američani sploh čutijo, da so američani, ne, to je mene fu zanimalo, ko s njega zbala na potem meni no, to se. Koma ne, še da je vaša, vaša podnajem. Uh, ja, ne, ne, so, hočem reči dobro, to je en aspekt, ampak praktično, praktično ter praktična praktična kako bi rekla praktična vez ne, med človeška ves vas povezuje. Če pa ste vi recimo švedi in švedi so jasno boljši od vseh drugih, ne, ki, so, ki niso švedi, in jasno oni je edino pravilno jelko krasijo, ker je bela in tako dalje in tako naprej, razumete, ne? Razumete, ne? Vse, oni vse druge prezirajo, ne, če smo zdaj ravno Ne? Razumete? Torej, ne prakticirajo, ne, ne prakticirajo, prakticirajo nomeni, eh, kak bi rekla, produktivne socialne interakcije. Jaz svetno to rečem, oni se tolerirajo, ne? Mislim, v, v imenu tega, da so američani, se tolerirajo, ampak niso pa povezani. In a, potem, ko sem jaz bila dovolj dolgo v Ameriki, sem pač ugotovila, da tisto, kar je njih povezuje, je zdoblo, in pravzaprav isto, kar je po, povezovalo jugo, namreč strah. Ne? Amerika je družba strahu. Ne? Tam, mislim, vse novice, vsi mediji neprestano strašijo, da so vsi, ki so člani Amerike, pač ne, zdaj, ste, ni važno, ali ste šveta, ali ste Britanci, ali ste Irci, ali ste karkoli, ste ogroženi, ne, tači ta krat, ko sem jaz zbila, so jasno bili ogroženi od Iraka, ne, in tudi tisti, ki so bili najbolj levičari in tisti, ki so bili najbolj kritični, oni so resno verjeli, da oni res lahko pridejo z biološkim orožjem in jih pobijajo tam, ne, hočem reči, totalne iracionalne konstrukte so kubili, razumete, ne, In potem, ko ti iracionalni konstrukti niso več delovali, čeprav je vojna v Iraku še potekala, čeprav seveda Buško je 2. maja razglasil, da je vojno dobil, ne, mislim, istega leta 2003, ko je začel, ne, uh, so potem po leti, so seveda jih začeli množično v krstah voziti domov, ne, uh, je, so oni na mesto, so, so naenkrat na eh, ameriški narod, oziroma američani, ker to zdi ni narod, ne, američani, ne, so naenkrat bili odgroženi ne več od iračanov, ampak od e, SARS. In naenkrat, čeprav so od vse krste tam ble, so naenkrat na prvi strani stranih e, Honolulu Advertiserja so se je bil naenkrat SARS. In takrat je men poteglno da takrat mi ni, zakaj tukaj gre. Ne? Namreč zato, da konstantno, kako bi rekla, kako integrirati te različne, ne mislim ne, tam ni bilo Mislim, tam je še bistveno več različnih etničnih skupin, kot jih je bilo v Ljugi. Kako se to povezati v celoto, kak vzbud, občut, vzbuditi občutek praktične pripadnosti z, z, ne, z ogroženostjo. S tem, da jih strašijo. Oni jih neprestano strašijo. Ameriška je družba strahu. Jaz vedno, ko z meni kdo reče, da je to družba demokracije, se jaz, jaz začne mržati. To je družba strahu. Oni se neprestano bojijo. Ne? Uh, in, to je, bi reka, in to je seveda tista ves, ne, ki jih povezuje, ne, aha, ti si isto ogrožen kot jaz, ne glede na to, da si ti mehičan, jaz sem pa švedinja, ti si pa, ne vem, pač Japonc, pa to je ta, ta katastrofa, ampak dobro, vsi smo isto ogroženi, ne, torej moramo držati skupaj. Se to se je v jugi isto dogajalo, ne, se veste, da smo bili notranji in zunani sovražnike, ne, da smo bili, recimo mi, ne, jaz, sem bila zunani notranji sovražnike, meni moj profesor povedal na FDV-ju takrat, me je vprašal v smeri razvoja socialističnega samoupravljanja in tam je bila anarholiberalizem, so bili sovražniki. Jesem jas mogla povedati, kaj anarholiberalizem, ker to kaos mi je, jaz. E? To se pravi, so bili notrani sovražniki, in potem so bili zunani sovražniki, in zunani sovražniki se vse kot smo povedali delili na dve skupine. Tore, ne? Na vzhodne sovražnike in na zahodne sovražnike. In zdaj, zahodni sicer niso bili v redu, ampak kaj cowboyke, bojke so imeli vzhodni, tisti je bila pa katastrofa. Niti cowboyek ni sem Prosim. Ja, no, pa prani prašek, pa še kaj bi se našlo, ne? Banane pa tak. recimo, ja, ne, ne? Ne, recimo, ne? ne razumite, se pravi, ne, ta nadetnična identiteta je povezana, mislim, ene od elementov, ki vzdržuje nadetnično identiteto, v njeni funkciji je zastraševanje. Ne, je ta, kako bi rekla, je ta kolektivna občutek, mislim, skupne ogroženosti vseh, vseh s, nas vse, vse ne glede na to, kaj smo, ne, In ne glede na to, da si... ...kar zdaj ravno razmišljam, da zmišljim, ja, nevansko, ja. je en spodok, funkcionirala tak dolgo, dokaj smo bili pripričani, da, je, da ima več dobrih lastnosti kot slabih. Vse so že v 70-ih uh -huh. ali 60-ih naših stačnih uh -huh. vedi, da to ni najboljši sistem od slavih. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, od negativnih. Ja. V fazi, ko je gospodarsko... Mislim, jaz nekonomist. Ja, ja, ja, hredu, hredu. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja seveda. Jugoslavija je razpadla v fazi, ko smo se bogatejši narodi začeli čutiti totalno zgodovinsko ogoljofane, mm -hmm. kot naraz smo minimizmetali, pa nekdaj nazaj tudi mm -hmm. mjesto, mm -hmm. In ne samo, da nismo nič ne zdaj so nas inflacija še vrto srani za samo potegnili in nismo več niti mm -hmm. potrečni, niti da videmo v Zasrali so nam življenje. Uh -huh, uh -huh. Na jugo so bili pa da mi nim hočemo do kraja zasrati življenje. Ker mi njih izkoriščamo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, in ja. Ja. v bistvu so prevagale uh, negativne dimenzije. negativne dimenzije nad pozitivno. Ja, ja. In takrat tudi uh -huh. zunani svražnik in notranji njih nista več pomagala, zato ker enostavno gospodarsko nisi več bil pripravljen tega tolerirati zaradi No, jaz, jaz imam tudi drugo razlago, moram reči. Ne, čeprav, nekaj ste vi hoteli reči? Ja. Ja. To jaz bi malo drugače zastavil. Zadevo bi odmislil politiko celo ideologije. Ja, ja. Torej, se prinjam s vami, tako ameriški vzorec, kot jugoslavanski vzorec, da si podobna. Jaz moram povedati, da če bi jaz rekel, da američani nič ne razumejo, To bi to bil moj etnozet vizem. Ja, Zdaj je tako. Mislim da nas, dokaj je obrža sumejo, ja sam delala za sve te vrepe, uh -huh. uh -huh. ambasada lokale, da ja, sem ja. šel v Briso. Ja, ja. Torej, tamo se nevladne organizacije ne prašajo ali, ali. Uh -huh. To so vse. Ja, ja ja, ja, ja. Urban, ja, ja, ja, ja. multinacional, multijetična. Ja, ja. uh, in, ampak, mislim da je bistvo integracija. Torej, tega trenutka, do tega trenutka torej, imate, uh, ja bi tako rekel, ni se zgodil, ker govorimo ja, ja. o konfliktu, no bo, ja, ja, ja, ja. An, mislim, celo, da se ni zgodil konflikt, ko so nam dodali, uh -huh. ampak se je konflikt, in to ne nat, nat, na naturalne osnovi uh, an, ampak se je konflikt začel dogajati, mogoče poznejši pravi, začel dogajati tega trenutka, ko so nam oduzeli. Torej, Govorim, mm -hmm. torej, eno je sodelovanje, mm -hmm. torej, a drugo je, ali, eno je odvisnost, a drugo je soodvisnost. Mm -hmm. Soodvisnost in prepletanje je možnost po ekonomiji, teorija mm -hmm. namo mm -hmm. da pride do sinergije in nove vrednosti. Mm -hmm. Torej, tega trenutka ko so nam oduzeli, ali dolko je, je oduzeo soodvisnost, je prišlo do odvisnosti in do, do, do konflikta. Mm -hmm. uh, zakaj, mm -hmm. zakaj te multietnične mm -hmm. skupnosti v uranih okoljih Evropi, pa tudi v Ameriki, očitno, da oni dobro poznajo uh, uh, kako probleme reševati, ker, ker pri njih do problemov ni prišlo. Mm -mm. To, to je praksa, kaže. No, dobro, bo, bo, dobro, dobro nekako, bom jas... 13, Ja, dobro, ja, pri ja, ja, ja. Je ja. nas tega trenutka, ko, nam, ko nam je oduzeto, ali nam je oduzelo. oduzeo sodvisnost in im im smo imeli odvisnost. In pri odvisnosti ni prepletanja in ni možnosti nadgraditve ali nove Ja, razumem, ja, ja. Okay, ja, ja, ja, ja, ali ja, ja. emergentne stvari. No, dobro. Tore, jaz, ja, dobro, to je vaše mnenje, to je, koliko no, je povedala svoje mnenje. Seveda se pravim. Ja, ja, vredo, vredo. Ne, jaz kot rečeno, sam pravim, zdi, če vi mislite, da one nas razumejo, jaz se, vredo, ja, ja. ja, ja, ja, ja, nekaj ja, nekaj, ja, ja, ja. Mislim, da je pomembno. Jaz sem 11 let, torej, srednjo šol in fakulteto uh, končal v Sarevu, a verjel, ja ne, eden edini krat se ni zgodilo, kar koli na nacionalni osnovi. Tore, ne, ja, to jaz verjamem, seveda jaz to verjamem. To jaz verjamem. Ja, spontanega etnocentrizma, kakšne izbruhe. To, to se jaz dudim. Ja, pa na koncu konca enako funkcionirajo velika urbana okolja, ali, ali pa američani. Torej, oni zelo dobro, očitno, da dobro regulirajo, ker teh konfliktov do teh konfliktov ni prišlo. Uh, torej, no, bi, ja bi, če bi tako na uh -huh, uh -huh, bi odmislil politiko, ne glede uh -huh, na uh -huh, katero usmeritev, kakšna vrsta politika, kapitalizem, uh -huh, komunizem, celo ideologije, uh -huh. ampak izključno Delate s teorije ali sistema. Ali do integraciji prihaja in skozi to do dodane do uh -huh. uh, vred, do, do vrednosti, do, ali je odvisnost, ali odvisnost. Jaz sem rekel, ne možno misliti ideologije, ker nacionalizem je ideologija. Je to rekoč ideologija, če ni, te, če, če ni, ne lako če ni. To pa je. Če... Ne, reč, zdaj problem je v tem, zdaj, no, zdaj bom jaz mačkano samo dala replike, potem bom pa končala, potem pa boste lahko vi dali replike. Torej, ja mislim, da bi bilo zelo lepo, če bi se dalo vse tako, z, bi rekla, delovanjem samih modelov, pojasni, tako kot pač vi mislite, da to funkcionira. A, ja, ja, omeč odnosih, ja, se ravno o tem, ja, se pa se s tem bolj ukvarjam ker sem antropolog. A, ne, zdaj, a, se vam pravi, meni se pač eh, ne kaže to, da ameriška družba sama po sebi tako funkcionira. In tudi se mi ne skaže, eh, kako bi rekla, eh, ta družba, se vam pravi, pač ne, na osnovi opazovanja z udeležbo, eh, kot, eh, kako bi rekla, sistem, ki je rešil ta problem. Ne? Meni se ameriška družba zdi točno to, kar je bila juga, dokaj je obstala, kot sistem, ki rešuje ta problem za neko socialno ceno. Ne? Mislim, ker ta socijalna cena je, da živiš od jutra do večera od neprestanov strahu in če te nek strah več ne prestraši, ga zamenjajo. Ne? Se pravi, je, je zamenjan preprosto preko medijskega prostora je zamenjan. Vse vam sem jaz pač to lahko preprosto sledila. Ne? Se pravi, zdaj torej ne prihaja do te sinergije, kako bi se temu reklo, samo od sebe. Ne prihaja. Zdaj lepo bi bilo, če bi prihajalo. To bi bilo lepo, Ampak uh, ne prihaja, v Ameriki ne prihaja, mislim, to ja lahko rečem. In zdaj, kot bi rekla, uh, uh, kak bi rekla, uh, zdaj, um, uh, to ali nas razumejo, ali ne, a še vedno v stran, da nas ne razumejo. Oni jaz ne morejo razumeti. Hočem reči, to je, oni nas, ne, jaz če nisem bila enega zahodnjaka, ki, bi ki, ki je na nas gledal, onkraj ideoloških blokad, oziroma onkraj ideoloških definicij, da smo torej mi živeli v napačnem svetu, da naše rešitve so bile napačne, da, torej mi smo me, da, smo mi živi, da je socializem bil slab in da zdaj gremo na boljše. Ja še enega nisem srečala, ki bi bil zmožen govoriti onkraj tega. Zdaj, eh, kot rečeno, eh, eh, pač in tudi praktični ukrepi, ki jih je Zahod izvajal v jugih, so kazali na to, da niso nič razumeli. Ne? Ker Če bi oni kaj razumeli, ne bi delali tega, kaj so v Jugi delali. Če bi oni karkoli razumeli, ne bi bomb bombardirali Beograda. Ker to je bila evidentna napaka in je seveda, lahko, mislim, bila logična sicer v ameriški logiki, ampak je seveda bila logična v ameriški logiki, ne pa v srbski. Ker tisto, kar je prva bomba dosegla, ko je padla v Belograd, je bila to, da ne glede na to, da je Beograd bil politično pluralno mesto, vedno, a? in relativno kozmopolitansko mesto, vedno, ne? in da je imel relativno močno demokratično opozicijo proti Miloševiču, so vsi naenkrat stopili skupaj. Se pravi, Zahod nič ne razume. Ne? Hočem reči, oni razumejo, doker se vi gibljete znotraj njihovih ideoloških pač, parametrov. Ne? Se pravi, ti parametri so pa jasni. Socializem je slab, socializem je napačen. Uh, sam pravim, tam je bilo zatiranje, ni bilo slobode, ni, ni, ni bilo možnosti razvoja in nekaj. Kot je meni reči, ni bilo možnosti razvoja, jaz rečem, no, in kaj za vas razvoja? Razvo, razvoja? to, kaj na Zahodu. Jaz sem vedno rečem, uh, gledano antropološko in zgodovinsko, je to marginalen pojav. Zahod je marginalen pojav. Še danes je Zahod marginalen pojav. Zahod je marginalen pojav. Hočem reči, večina družb ni Zahod. Večina človeške zgodovine so ljudje preživeli brez silnih ekonomskih rešitev Zahoda. Ne, Hočem reči, gledano, zor, meni pač, men, mislim, ja sem antropolog, mene ne zanimajo samo zahodne družbe, mene zanimajo, če se da čim več družbo rečim čim bolj vse. Ne? In zdaj se zornega kota, za vseh družb je Zahod popolnoma marginalen pojav. Zdaj, zahodnjakom se ne zdi marginalen zato, ker so pa zahodnjaki, se, seveda tudi indijancem se njihovo, njihovo pleme ne zdi marginalno, ampak sem zdi vtelešenje vsega in tudi australijskim aborižinem se njihovo, njihovo, njihovo pleme zdi vtelešenje vsega, ne? Ampak, hočem reči, realno komparativno gledano je to marginalni pojav. Zdaj, ne glede na to, koliko ta marginalni pojav kroji v do drugih pojavov, je še vedno marginalni pojav. Kaj ti? v večini kultur še vedno obstajajo duhovi prednikov in pika. In zdaj to seveda nima veze zveze s tem, da so oni neumni, mi pa nismo. Obstajajo drugi svetovi nam ne? In to hočem reči, in zahodnjaki, eh, se pravim, tisto, jaz tudi kot znanstvenica lahko rečem, tisto, kar imamo mi, sodnjaki prednost, je to, da mi smo se naučili misliti v pluralnih prostorih, medtem ko oni se tega nikoli niso naučili in zato oni nas ne razumejo. Oziroma, oni nas razumejo tako dolgo, dokler nas lahko spravijo v svoje parametre. Sve, in če sve mi rečemo, ja, to je točno, potem nas razumejo. Ampak, noben ne more razumeti neče, kar jaz recimo rečem, ok, juga je imela absolutno produktivno, produktivno možnost za razvoj. Zdaj, mogoče ne ekonomski, ampak, mislim, ko jaz rečem razvoj, za mene to ni ekonomski razvoj, jaz sem socialni in kulturni antropolog. Za mene obstajajo druge vrednote, mislim, oziroma drugi parametri razvoja, ne samo to, koliko, koliko ti zaslužiš in koliko lahko kupiš za to, kar zaslužiš. Čeprav seveda je tudi ta parameter rahlo problematičen, ker zdaj namreč vedno manj lahko kupimo za to, kar zaslužimo. Sicer imamo vedno več na policah, ampak dobro. Hoče reči, ne? Zdaj subjektivno smo vedno bolj revni, tudi objektivno smo vedno bolj revni, ne glede na bruto družbeni produkt. Ne? Razumete, tako je samo, da zdaj to končam, potem bote pa lahko dali replike, ker drugače ne bom mogla nikoli do konca priti. Ne? Torej, zdaj, ne, gre, mislim, sem, moja perspektiva je drugačna. Ne? Jaz, ko bom enkrat, enkrat za zahodnjaka prebrala v znanstvenih krogih, ki bo men znal pojasniti, kaj se je v jugi dogajalo, bom rekla, ok, zaenkrat ga še nisem videla. Oni niti ne vejo, kaj se v Ameriki dogaja. Oni resno mislijo, da je to družba svobode in demokracije in da njih svoboda in demokracija skupaj drži. Oni sploh ne vidijo, kako so prestrašeni. In ko sem jaz potem enemu kolegu, ki je bil tudi antropolog in tudi ni nativno američan, tako kot jaz, pa samo dva na oddelku, ki niso bila nativna američana, ko sem jaz krisil, reka se neka kris, ampak Amerika je ja, družba strahu. Ne, tisto, kar američani skupaj veže, je strah. In on je rekel, jaz seveda, je rekel samo tega, Oni sploh ne ne, razumete, ne seveda, to je za njih tako zelo normalno, oni se bojijo vsega, bojijo se SARS-a, bojijo se Huseina, bojijo se da bodo, ne vem, s čem bi naj oni tisto biološko orožje sploh ti pripelali, bojijo se popolnoma imaginarnih strahovi, in seveda strahovi so tako, tako oziroma anxiety, ne, te snobe so seveda vedno imaginarne, ne, in kako bi rekla, ne, oni integracijo dosegajo na ravni aktivacije teh anxiety, to pomeni anksioznosti. Ne? In oni, če tega njih je strah, a, če niso mogoče en dolar preveč porabili za to, ker so kupli čevle, kajti ta dolar, ki so ga zdaj porabili, ker so kupli čevle, bo mogoče nekoč ga bo onje bo manjkal, tak da bi se lahko kupili zdravljenje, če jih bo zadela kapali ali bodo dobili raka. Oni neprestano živijo ob strahu. In takrat, ko sem jaz to videla, sem jaz pokala kufre in sem prišla nazaj, ker sem nekaj ne glede na vse, ne, slovenčki gore ali dol, ampak saj je strah nas ni 24 na na dan. Ne? Ja, razumete, hočem reči, to je, mislim, to je grozljiva socialna izkušnja. Zasvaj, oni je ne čutijo, veste, kak hočem reči, oni so tako socializirani, to je, pa moj, za njih popolnoma normalno. Tudi tebe ni strah, ne prestano, ne prestano ti ni strah, pa če za to, kar se dogaja, pa kar se ne dogaja, pa kar se še bo zgodilo, ne vem, kaj še vse. To je, tako, kak bi rekla, njihovem, po njihovem dokaz, ali vse neodgovornosti, ali lahle ali premaknenosti. Da ne dojemaš, kak svet stoji ne? Ne samo, Seveda, se pravim, jasno, jasno, normalno, da ni. Na tam, no, tako, ne? Zdaj, ne, torej, ne, to je, s, samo da skončam z nadetnično identifikacijo, potem pa tem, kaj jaz mislim, zakaj je Juga propadla. potem pa lahko vi vse poveste, ker drugače, jaz ne bom nikoli prišla do konca. Ne? A, torej, ne, Zdaj, a, ne, se vam pravim, ne, ta nadetnična identifikacija je model, ki je tudi ne samo v Jugi, ampak tudi v drugih, ne, multietničnih družbah, Je, kaj bi rekla, to model, kako razvijete neko, neko socialno prakso, ker gre za prakso, ne, ne gre za, za teorijo, za socialno prakso, ki je zmožna kontrolirati konfliktnost med etničnih odnosov oziroma med nacionalnih, če gre za narode, ne, Ker v, sveda, v Ameriki so to narodi, v Ameriki praktično, dobro, zdaj, indijanci, ne, ampak najnačeloma vsi tisti, ki so prišli iz Evrope, to so imajo artikulirano nacionalno identifikacijo. Ne. Uh, in ne, zdaj, ko če se vrnemo k, nazaj k jugi, recimo uh, smo zdaj že slišali dve hipotezi, zakaj je juga propadla. Ne. Torej, po mojem pa juga ni propadla zaradi niti prvega, niti zaradi drugega. Kaj ti a, to, da nam je slabo šlo, potem je sicer res. Ampak sploh nam ni šlo tako slabo, kot je šlo ljudem po vojni, pa so vsi držali skupaj. Veste, kako hočem reči, ne? Takrat je pa res šlo slabo v primerjavi s tem, mislim, nam je šlo še vedno dobro, če ste to primerjali s tem, kako je bilo to v jugi leta, v 46, 47, 40, pa to, veste, kaj hočem reči, kaj je tam takrat bilo, ne? Ne? Smo mi še vedno živeli v kraljestvu snova, ne? Mislim, tudi takrat, ko smo imeli inflacijo, pa še ne vem, kaj je vse. A, ne, se pravi, jaz ne vem, če gre tukaj samo za to, ne rečem, da ne gre tudi za to. Tut ne, ne vem, če se je soodvisnost nehala. Jaz mislim, da se ni nehala, ker namreč soodvisnost je bila umetno prekinjena. Ker namreč, če zdaj hočete, če gremo nazaj na ekonomijo, Slovenija je plačala ekonomsko ceno za to, ker, se je, ker, je, ker je umetno prekinila soodvisnost. Ne? Ker, če bi mi še bili takole lepo soodvisni, bi še imeli vedno najmočnejši industrijski park v Jugi tam ne Melju in nam bi šlo dobro. Ne? Vsakakor boljše, ko oni v Sarajevo in boljše, ko oni tam, ne vem na Kosovo, ne? ne? Razumete, se pravi, jaz mislim, da soodvisnost ni nehala obstajati. Soodvisnost je bila pravzaprav črtno prekinjena. Ne? In zdaj, jaz osebno, se pravim, že zelo hitro, potem, po, po ko je Juga kolapsirala, na mojem prvem predavanju, tak ko sem ga imela v London, sem pač rekel, da moja hipoteza je, da Juga je kolapsirala zaradi, kolapsira, zaradi tega, ko je kolapsirala nadetnična identiteta. Ne? Ker namreč, zdaj, ne problem je bil v tem, da nadetnična identiteta je imela, ta jugoslovanska identiteta imela svojo personifikacijo in to je bilo Josip Tito je umrl, Juga ni tako je propadla, kot vemo. Juga je potem propadla čez 11 let. Ne? A, to se pravi, a, personifikacija te nadetnične identifikacije ni več obstala. Kar je obstalo na ravni političnih elit, takrat so obstale personifikacije nacionalnih identitet. Veste, kaj hočem reči? Ne? Ker namreč, kaj se je v Jugi zgodilo, je bilo to, da ne, bi lonec, da ne bi ekonom lonec recimo eksplodiral v 60-ih letih, so dovolili višjo avtonomnost republikam, potem še avtonomnim pokrajinam, ne, v 70ih? ne. Se pravi, da ta ekonom lonec ne bi eksplodiral, so rekli, ok, naj bodo oni bolj avtonomni, zato, ker to je pač drugače, bo to vse razpadlo, ne. Ampak seveda, ko so oni dovolili, da naj bi bilo to, da, je to postalo, da so ti deli postali vedno bolj avtonomni, so ti deli začeli praktično upravljati za vsemi aspekti socialnega življenja razen za dve, zunanje politiko in vojsko. Ne? Da bi torej ti deli lahko upravljali z vsemi temi aspekti, so morali zgraditi svojo lastno politično elito. Veste, ki hočem reči, ni bilo več dovolj, da je obstala centralizirana politična elita v, v Belgrado, ame ki je bilo treba imeti slovensko politično elito, hrvaško politično elito, ki je dejansko upravljala republiko kot svojo državo razen v tistih stvareh, ki smo jih delili. Ne? A, In to je bila cena, ki jo je, ki jo je Juga plačala, zato da ni razpadla že prej. Ne? Ker pač smo imeli artikulirane narode in artikulirane nacionalizme. Ne? In zdaj, seveda a, potem, ko je to umrl, a, ni bilo več osebe, ki bi akcijo lahko nadzirala katerokoli politično elito. In se veste, kaj je se je zgodilo? Politične elite so se začele fajtati med sabo, katera bo bolj močna. Ne? In jaz pravim, da v resnici ti, Zakaj je Juga razpadla? Juga ni razpadla, zato, ker bi bili narodi razatirani ali zato, ker bi si ljudje, ki so bili navadni predstavniki teh narodov želeli, da bi Juga razpadla. No, mislim, je bi že mogoče, če si kdo želel. Ne? Mislim, ampak tako nasplošno, množično ni to bilo. A? Juga je razpadla iz računice političnih elit. ti problem, ki je nastal, je bil ta. Vi ste imeli državo, ki je bila utemeljena na nadetnični identiteti, ki je prišla v krizo. Uh, v tej državi ste imeli v resnici že skoraj da samostojne države, ne? ki so samo nekaj funkcij skupaj delile. In potem, se seveda, ko je tisti element, ki je v resnici bružil konflikte med temi deli, ki so že bili visoko politično artikulirani in so imeli že svoje partije, se niste bili član Zveze komunistov Jugoslavije, ampak ste bili član Zveze komunistov Slovenije. Veste, kaj hočem reči? Se pravi, imeli ste zelo visoko artikulirane politične elite, ne? E, ko je seveda tito omrlo, no politična elita ni bila več pripravljena odstopiti dela svoje moči nekomu drugemu, ne? Tisto, kar je vsaka politična elita htela, je bila, da še krepi svojo moč in svoje bogatstvo. Zdaj, seveda, znotraj juge oni niso veli več manevrskega prostora, da bi še krepili svojo moč in svojo oblast. Veste, kaj hočem reči? in svoje privilegije. Znotra juga je ta prostor bil že razdeljen. Lahko je, nekdo bi lahko okrepil svojo moč, tako kot je Milošević samo na račun tega, da mu je nekdo drug odstopi. Seveda, oni so, to so bili že artikulirani politični subjekti, oni ti tipa razno ni hotil na ben Miloševiću odstopiti del svoje moči ali pa recimo bogatstva, dnarja ali kaj podobnega. Ne? Se pravi, moč je bila razdeljena, teritorija je bila v razdeljeni privilegiji, so bili razdeljeni in v resnici, kar je interes političnih elit, je, je vedno krepiti svoj položaj. Zdaj, znotraj Juge nobena politična elita ni več mogla krepiti svojega položaja naprej, ne slovenska, ne hrvaška, ne bosanska, ne srpska, ne makedonska, nobena. Ne? In zato so imeli vse popolnoma jasen interes, da državo razkosajo, kaj ti samo, če dobijo en delček te države, bodo lahko postale močnejše. Ne? To je moja hipoteza, zakaj je Juga razpadla ne? Kreti vsi drugi razlogi seveda so bili izravne, ne? Seveda so bili, jasno da so bili. Samo vedno v zgodovini juge obdobja, ko so ti razlogi že bili prisotni pa juga še vedno ni razpadla, ne? Je bila še vedno skupaj, veste kako čem reč, ne glede, ne glede na to, da je to že pač bilo sranje, ampak je še vedno bilo skupaj, ne? Uh, tako da jaz mislim, da je Jugoslavija, jaz to vedno rečem, Jugoslavija ni razparla zaradi slabe ekonomskih stanja, ni razparla zaradi uh, pač nacionalizmov, ni razparla zaradi konfliktu med narodi, ni razparla zato, ker so bili narodi zatirani, ampak je razparla za zelo, za, zaradi zelo jasne, artikulirane računice političnih elit v vsaki republike, eh? ker če je elita hotla še bolj okrepiti svojo moč, je rabila svojo državo in vsaka elita si je naredila svojo državo. Ne glede na to, kakšno socialno in drugo ceno smo plačali vsi drugi, ki smo pač morali, mislim jo še plačujemo, ne, Kaj ti danes sem recimo ravno ugotovila na osnovi mojega, moja dalčna svetovalka mi je povedala, da mi je država uh, ukradla 10.000 tisoč evrov dva raznega leto pa letošnje leto na davčni napovedi, ker so mi za mojo hčarov, ki je celebralec ne, in ima malo više olejšavo, računali samo tisto olejšavo, ki jo ima otrok, na, peč, ki ni celebralec, kar je vsako leto 5.000 tisoč evrov. Ne? Razumete? Ne? Torej, to je cena, ki jo zdaj mi plačujemo. Pa še kako drugo bi lahko rekli, ne? A razumete? Tega si prej ta elita preprosto ni mogla privoščiti. Razumete? Takih stvari si neka slovenska partijska elita, Ti pa kuča ni mogla privoščiti, njen nevrski prostor je bil on omejen in kontroliran, ne? Razumete? Torej, priti do tega, da tvoj politični prostor, da tvoja politična moč, da seveda tvoje bogatstvo in tako naprej ni več omejeno in kontrolirano, je zahtevalo razpad države, je zahtevalo imeti svojo državo, kjer boš ti kontroliral vse in ne boš kontrolirano od nobenega, ne? ne? In to je moja hipoteza, zakaj je Juga razpadla. Ne? Zdaj seveda, to je hipoteza, ki je diskutabilna in v botevi vsi diskutirali, tako ste že zdaj, te lepo prosim, mesto končala, ker drugače potem, ne, ne boste mi mogli diskutirati. Najlepša hvala. Ja, ja recite. Ja, mogoče samo, ja. torej, glede Amerike, a, pa ne zaradi Amerike. Nisem zasledil, recimo, strahove. Meni se zdi, da skozi tim global, eh, lokal, vsem nam in vsakemu od nas posebej, ker se dogaja vse na osebni ravni, strahovi so tiste meje, ki si jih v bistvu zastavljamo sami. Zdaj, če govorimo o, o, uh -huh. o, o etno-identiteti uh -huh. in če jo želimo odmisliti. Pol v poloznanstveni sferi bi to pomenilo magna karta in je popolnoma vseeno, ne glede na politično ali jug, ali sko zakod, jug, jug in tako naprej, ne glede kjer nekdo je, znanstveno neodvisno razmišlja enako na tore odmišljamo, Če odmislimo uh -huh. etno identiteto, pol smo Vse obsega je oče zavestni, ampak lep misel ene. E, torej, v tem kontekstu bi odmislil tako poli, identite, poli identitete kot tudi kakšnekoli shod za hod, torej multi identitete ali, mm -hmm. ali, ali ljuh, sever vzhod za mm -hmm. Ker se dogaja, ker je Vsi, mi in vsak od nas posebej in v bistvu je na osebni ravni. Problem je k večemu, ali izobraževanju, pa da nas na osebni ravni nekdo politično navije, ampak so spet meje, ki, ki jih odpremo ali odpiramo ali zapiramo znotraj nas. Ja To zdaj jaz ne vem. Zaj, pač, e, ne, ja. pač medkulturne medkulturne studije vam... Ja. Lahko se je ja, ja, vrešte, lahko in greške, lahko so etno uh -huh. manipulacije, lahko so katerikoli, ampak uh -huh. je na osebni raven. Uh, ja, ja, ampak ta osebna raven medkulturno ni univerzalna, v tem je problem. Ne? Ker ta pač uh, medkulturna ta osebna no, raven no, ni univerzalna. No, jaz mislim, da je. Ja, to ne. dobro, to lahko vi mislite, ampak ne, pač podatki kažejo, da, da, da ni. Torej, če pogledamo in govorimo zdaj ja. o multietičnem, ja, če ja. govorimo o filozofijah sumerski, kitajskih, uh -huh. Ali asteški, ali kateri, uh -huh. In Če govorite o tem, da je to v, v evoluciji, človeški evoluciji, tako malo teh šest štiri tisoč let, to je tako malo, glede na evolucijo človeka, in da vsi isti, pa najbrž tudi sodobni filozofi, ki na enak način. To zdaj bi jaz ne bi to, jasne, to, to vam je bi težko potrdila. Uh, uh, no. Ja, ja. Če, če, od, če odmislijo etno, etno identiteto, poli identiteto, ne ne ne. Identitet. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne gre zdaj za to, koliko pač podatki kažejo, je, Pogledam da takovi ugodi, anksijoznosti in strahov pri ljudeh različnih kultur tekajo drugače. Vsaka od teh filozofije v bi bistvu smo prišlo do tega, da je po piramidi, pa zgoraj je zavest, sedan, a ekvilibri je sredina, pa piramida gre tako, tako, pa je to ljubezen. To zdaj to zdaj, kako bi vam rekla, to, to, to je zdaj lahko, to je zdaj ne moreš odmisliti tega. ne možeš ja, odmislit, ne moreš ja, reči, da muslimanke razmišljajo enako kot mi. Na osebni ravni to se Ne more. Ona ni sposobna pa načinata razgovoria temeli na skupnosti, ja, ne, na integraciji obrosti, na čem temelji Amerika, na čem je temeljena Jugoslavia, ali katera, koli skupnost, na čem temelji. Na integraciji skupnih interesov upoštevajoč različnost. E, Vrečo malo, ja. Ja. E, tjene, tjene, tjene. ja. Ja. Tale nacionalizem nastop, pa, ja, kako ja. etno... Etnocentrizem, ja. Etno etnocentrizem, ja, ja. Ali smo ljudje, psihološko, Ali tako usmerjeni, da meni ni dovolj, da sem branko, ampak moram biti že to, pa to, pa to, pa to, pa na koncu tudi slovenci uh -huh. in na zadnje, uh -huh. ne na preme mesto, na zadnje mesto, ko sem povrljala človek. Uh -huh. Ja, veste kaj, Zdaj, verjetno je to, odgovor na to je, je, je da je, ja, je, ja. Smo tako narjeni, da imam reč, našo življenje je tako narjeno, ne? Pač mi, mi kaj bi vam rekel, ne moramo bivati kot izolirane enote, ne? Ampak pač imamo, recimo, polno, imamo polno vlog statusov, polno socialnih interakcijah smo, ne. In zdaj pač, zdaj, kako vam rekla, kdo pa sem jaz, ne, ali sem jaz profesorca, ali sem mama, ali sem hčera, ali sem sestra, ali sem ne, teta, kdo sem jaz. Ne, mislim, hočem reči, ta jaz, ne, ta jaz je v resnici multiple socialni jaz, ne, in zdaj hočem reči, preprosto ne morete, mislim, Če zdaj odzamete vse to, kaj pa potem ostane? Ja. Ne, zdaj, ja. ja, ja, ja, potem bi smo zdaj pri tisti, kak bi rekla, ljubezni. jaz in tako. nimam nič proti temu, da se razumemo, sem hočem reči, eh, ta dimenzija vam nič ne pojasni socialnih procesov. Zdaj, ne, ne, ne. Zdaj hočem reči, eh, zdaj, kak bi vam rekla, to zdaj, kaj mi želimo, hočemo, vrednotimo personalno, to lahko svedam, to je stvar okusa, in pripričanja, ampak seveda socialno pa procesi tako ne morajo teči. Ne, to, je problem. to je problem, kak vam rekla, da socialni procesi v družbi ne morajo teči, ne da bi mi avtomatično delili iste resničnosti, ne da bi mi avtomatično v resnici standardizirano funkcionirali v istih resničnostih. In zra, te resničnosti so zelo multiple, ne, ker pač mi smo marsikaj in v vsaki ravni moramo funkcionirati skladno za neko identifikacijo oziroma identiteto, ne, ker je to pravzaprav To ni zdaj samo, kaj sem jaz, ampak kako jaz ravnam, kako jaz funkcioniram. Ne? Kaj bom jaz zdaj naredila, če se vrata odprejo? Ne? Razumete? Ne? Ker to zdaj je problem. Samo pravim, zdaj, vse to je zdaj tak, kak bi to je zdaj ta, mislim, jaz to prečim. recimo, ne vem, večina ljudi drugih kultur si nikoli ne bi mogla zastaviti takega vprašanja, zaradi tega, ne? ker pač tam ne vladajo te ideologije individualizma. Ne? Torej, nime je popolnoma jasno, da jaz ni nič. Ne, to ne pomeni da oni ne vejo, kdo sem jaz. Ampak ni sploh, hočem reči, uh, oni ne, ne, ne dojemajo recimo sebe uločenega, uh, da je sploh si lahko nekaj kar ni hkrati druge mislim, kar ni skra, krati skupina, ne? Uh, se pravi, ampak pečno so da mi smo žrtve enih. Ne, 300 let ali pa še kaj takega, ne, nekih, kako bi rekla, filozofsko-ideoloških razvojev, te zahodnoevropske družbe in kulture. In ko vi rečete, vsi ljudje isto mislijo, to sploh ni res. To sploh ni res. Niti, niti slučajno isto ne mislijo. Jaz vredno dam ta primer. Pa pa so, so, da, enako pametni, pa. <laughs> so enako pametni? Ja, so enako pametni znotraj svojega sveta oziroma svoje logike. To zdaj hočem reči, eh, zdaj enako pametni. Uh, uh, hoče reči, da nismo vsi enako pametni, ampak ne, so pametni. Ne, ja, ja, zdi, kaj je enako, kaj je bolj, kaj je manj, to bi se jaz spet lahko pogovarjala kot antropologinja. Kaj to je? So enako So enakopredni, apsolutno. Eh? Ja. No, čakaj, lahko samo ta še, samo to rečem, ko pravi gospod, da vsi ljudje mislimo enako oziroma delamo enako. Jaz znam vedno tisti primer, ko ga dam eh, samo obovedu z mojega letnika. Jaz vedno rečem, ja, res. A imate vsi moški rekcijo v bistvu ženski, tukaj, ki sedite, nimate? Torej, ne funkcionirate isto. Vsi bi mogli ko govorimo ja. o integraciji. Ja. Kaj, ko govorimo o integraciji, dovolite, to pomeni po tegethofu 1.400.000 prodanih. Ja, volali, ja, ja, ja. Ljudje v krogu, dolge žlice, polne hrane, shirani in to je peko. To je, ja, ja, ja. ja, ja pa ljudje ja, v ja, ja, ja, ja, ja, pa dolge žijice, pa na koncu polne hrane, pa si podajajo hrano. To ja, je... samo se pravim, ra integracija... To je to bo nazarja potrebo po integraciji. Ja, ja, vse pravim. Zdaj, zista, sebe, tisto, kar sem jaz hodila danes ja. povedati, je to, zdaj, seveda, ni, integracija sploh ni problematična, ker me ena zanima je, integracija teče. Mislim, zdaj ni vprašanje, ali obstaja, ali obstaja, ker problem je v tem, ne, ne, recimo za jugo. Jaz vedno rečem, na jugi ne bo miru, dokler ne bo na, na, na, na tem področju, ne bo miru, dokler ne bo sponovno se, kako bi rekla, spostavila nadetnična identifikacija, ki jo bodo vsi delili in bo blokirala uh, te, te konfliktne odnose. Tak dolgo tam ne bo miru. Ni šans, da bi kako jak lahko šel. Mi lahko govorimo o integraciji, in se lahko strinjamo, lahko smo, kako bi rekla, smo navdušeni nad njo in tako naprej, ampak v praksi, v praksi, kaj to zdaj pomeni? da prihaja do globalne integracije Sovjetska zveza Kitajska, Indija, po eni strani, po drugi strani Evropska unija, Amerika, Japonska in tako naprej. In je še tu je potrebna integracija, ker skozi drugo digitalno, posledično, neo, neoliberalno in posledično globalizacijo in posledično klimatske spremembe, So te globalne in probleme treba reševati globalno in globalno treba bodajo. To, to je v redu, to se strinjamo, samo hočem res naj zade praksa, praksa. Ja. Prak gremo gremo, nekaj, malo, ja gremo še k k k k k k drugim drugi brat možnost, tudi, tudi, ja. Ja. Ja. ja ja. Ja. Ja, pa kolega je še dvignul tam zdaj najprej, ko sem ga jaz rekla da naj počaka. Ja. Ja. Ja, pa ko je imperator, ne konvenciram. No, skratka, ti aprošena tem karir besnicen in globalno, ne. In se pač V tisem trenutku se zazremenim tudi večinom ali pa na splošnom je to mislijo, da je tisto, kar je univerzalno to pravzaprav, da smo v vsakem trenutku sposobni eh, lastne pregoti vlastne trenutne uh -huh. Čeprav eh, Je pa res, da mislim, eh, če to vzamemo kot neko suhorobo, ne, da svet uh -huh. nismo nišč nabdili, pravzaprav ravno zanimo je ravno to vprašanje, če je to res tako, uh -huh. eh, ker jaz mislim, da to minuljno res tako. Ne. ne, torej med, ki tu kaže, da ni tako, ja, ja. Če, če, če en izazene gleda je smrt, kot, kot da bi šel preko te, te svoje same to je meni za dosti dokaz, da on tega ni sposobno narediti. Uh -huh. uh, se pravi, tukaj je neka meja, ne, smrt postavlja to mejo, kaj ne moremo uh -huh. več debatirati, ali je on sposobno, ali ni ne. Ne, seveda nis sposobno, noben uh, nis sposoben. Ne, tako uh, reči. Se pravi, potem, ne, potem imamo tudi, bi rekel, potem sva tudi pogovarjamo o tema, To je sposobno, ali, ali to je sposobno navito samo za človek vedno z vedno znova, kot filozof preko ne prepo svoje trenutne lastnosti ne, ne, ne živamo sposobno mm. ne, to je tudi bistvo vprašanje pa mogoče ko sem zdaj omenil živanje mogoče dolgo dolgo kdo da je ne naj so pa tudi polemike recimo pri delfinih mm. pa pri primatih oziroma pri primatih ne mm. pri človek podobnih obicah, sem to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 Da, vidi, vama ne, včasih se mi zdi, da je to nekaj. Mi, v bistvu, vse na eni strani govorimo o istem. To je nekaj pripričane. Ker če obstaja ena etnična uh, identifikacija, mm -hmm. ne, um, ki gre lahko čez ta svetovni etnic, in potem je v načelu. Pa če tudi dejstva tega nekaj, uh, no, da je vsak človek nujno sposoben, vsaj potnik sam. Če se tiče mm vse, -hmm. da, da sem ti zdi logično zmotiti da pravijo desta tuklače, ker je bilo tako, kot gospod prej rekel, mogoče je v krati zdravljeni bilo v te smeri kar malo poskusal. In zdaj, če tredimo, ne, da je to nemogoče predpostavljamo, da obstaja res nek objektiven zakon, da smo, mislim, da družbe ni moramo iskati to, kar je dosti krat, če spremljamo, da smo vendar res svobodni, nas tako odločamo, pa z neko bolje nekaj dosežemo. Kako nemo, da nismo v tistem ekipu dovolj poskušali, In zato se mi zdi, kaj um, potem predit joj, dejstva kaže drugače uh, preoramjena, ker vse je res, da dejstva kaže drugače samo. kot kako so opravstvo možne te, um, te nadkehnične natihni, identifikacije? Že tudi skosko zgodovina, se zame na tem prestorju skoskaj tako dobro od avstro-ugreske. Ja, pa si, o, jaz, to, jaz zdaj lahko nekaj rečem, Zdaj pa jaz neka, tega sploh... Zdi, da neka nevrzalnost uh, človeka ne, kot Hitija je, ne, recimo, ko ti zagovarja uh, nekaj svetljenski, da, če razamo zgolj, pa ti no, da. No, uh, ja, no, zdaj, če jaz lahko damo republiku, zdaj najprej na to, pa bom šla potem po vrsti. A to sem jaz rekla, ko je gospod rekel, da, da jasne trdim, da integracije, ne, zato smo govorili o naddetečni identiteti, kot procesu stvarne integracije. Seveda, jasno je rekla, da pravzaprav vsaka na začetku, da vsaka skupina ali pa družba ali pa karkoli že, je odvisno od integracije, in da, integrac, in da natančno zato imamo mi, antropologi, nekoko manj napadalno mnenje do spontanih etnocentrizmov ker vemo, da so to nujni po, po, po, po, mislim, procesi integracije, oziroma, da samo potegnejo integracijo. To se pravi, jaz tukaj sploh nimam občutka, da bi se, kar se tega tiče, mi dva ne strinjala. Jaz se, kak bi rekla, ne strinjam z gospodom glede tega, da on, bi rekla, vidi To kot rezultat nekih, bi rekla, relativno objektivno delujočih modelov, ki sami po sebi to proizvedajo. To je en moj zadržek. Drugo pa je, drugi moj zadržek pa je, da recimo, ko je pač gospod rekel, da, ne, da smo vsi isti, da smo vsi isti. Žal dejstva kažejo, da nismo isti. Sam pravim, vi moški, ki ste tukaj niste isti, nimate erekcije, v ženski, torej niste isti. Ne. Mi gre, za poanto, ja, zdaj moram samo jaz do konca to odgovoriti, ko rečete, recimo, ne, da torej, okay, obstaja ta ideal svobodnega človeka, ki se lahko racionalno odloči. Ja, to je ideološki ideal. To je ideolo, ideološki ideal. je filozofska šola, katere ideološka dimenzija je podlaga sodobnega kapitalizma. Mislim, so, mislim če, se, če, če je kapitalizem na čemu temeljen na, razsvet, na razsvetenstvu? Če je kapitalizem, mislim, na, na razsvetenski formuli zgodovina gre naprej, ra, zgodovina poteka naprej, naprej, če poteka naprej, je to isto kot razvoj in tako naprej, ker so seveda razsvetenci ugotovili, ne ne biologi. Ne, in to so oni ugotovili za zgodovino. Ne, se pravi, uh, ja, kaj naj vam rečem? Ja, mislim, pač... Obstajajo plemena, kjer ni občutka jaza. Obstajajo plemena, kjer, ni, kjer nimajo koncepta družbe. Obstajajo plemena, kjer nimajo koncepta linearnega časa. Obstajajo plemena, razumete? Ja, mislim, če so oni isti kot mi, ok. komunizem? E, mislim. Ja, se komunizem je bil evolucionistični model, isto kot, isto kot razsvetljenstvo, komunizem je, je evolucionistični model, Marks in njega sta tipična predstavnika razsvetljenjskega evolucionizma, ona na, na koncu zgodovine postavila komunizem, tako kot ga je Morgan postavil na konc, na konc zgodovine, čemer je on pač Morgan ni rekel komunizem, ampak je rekel, da se bodo ponovno obdovile družbe prvotnega gensa na višji ravni, kar je isto kot je rekel Marks z drugimi besedami, ne? Se pravi, to, so vse, to je vse ideološka paradigma evolucionizma in potem, je, mislim, ne, kak bi rekla, nezvedljivi spor med zhodom in zahodom je bil, da so se tepli, kdo je na, kdo je na višjem mestu, kdo je na višji evolucijski stopnički. Ali zahod, ali vzhod. Ne? Zahod je trdil, mi smo na višji evolucijski stopnički, vzhod je pa trdil, mi smo na višji evolucijski stopnički in veliki ego trip zahoda o propadu komunizma je bil, da so oni dokazali, da so oni na najvišji stopni zgodovinskega razvoja. Kar je seveda, mislim, oprostite, nekaj, kar bi nam moglo iti na bruhanje. Ne? Mislim, in zdaj, jaz nimam nič proti razsvetljenstvu. Obstaja zelo veliko dimenziji, ki so pre razsvetljenstvu pomembne, ki jih jaz cenim in ki jih jaz, ki bi jaz, ki jaz na njih presegala, recimo moralni zakon in tako naprej. Ne? Ampak, oprostite, razsvetljenstvo je, je filozofska podstat kapitalistične ideologije. Da smo si jasnem, kaj je razsvetljenstvo. In kapitalistične družbe so marginalni, to ja stalno govorim in noben oče tega ga slišati, kapitalistične družbe so marginalen geografsko in zgodovinsko marginalen pojav. Marginalen. Ne glede na to, da so vnične okolje, so še vedno marginalen pojav, ne glede na to, da bušmani kupujejo coca kolo, so še vedno marginalni pojav. To v ničemer ne spremeni dejstva, da so zahodne družbe še vedno marginalen pojav. In razsvetenska filozofija, tako kot ima dobre dimenzije, ima slabe in ena od teh slabih dimenzij je ta, bi rekla, ideja o svobodnem človeku, a pa da. Prosim vas, če ste svobodni, dajte mi to, ker sem vam zdaj jaz poveda, eh, povedala skritizirati na arapeški način, torej ste svobodni, prosim, skritizirajte to, kaj sem zdaj jaz povedala na arapeški način. Če ste svobodni. Če imate svobodn um, ki lahko kulturno, nedeterminirano deluje. Torej, prosim, Kateri koncept pa znate uporabiti, ki ni kulturno določen? Ktero vrednoto pa znate uporabiti, ki ti je kulturno določena? Ktero normo pa znate uporabiti? Svoboda. Kaj je za vas svoboda? Na zemlju žive in ne žive narava, narava in narava je v njih Narava ni popolna narava je izmisek. Narava je izmislek. Narava je izmislek. Dari tri glav narave, je izmislek, na tri glavni ni narav, Tri glav je skozi evolucijo človeštva prekvaseno okolje. To je narava kulturno okolje ne. nobene narave ni več nikjer. Virtualna narava. Ni nobene narave. To so izmisleki. Misel živi. Ja, seveda živi, ampak misli so pa zelo različne. Europeši mišljajo drugače kot mi, naboričeni mislijo drugače kot mi, ko oni vidijo to barvo, ta barva ni bila. To je prva lekcija, ki jaz povem mojim študentom. Ti vi mislite, da je to bila barva in da je to objektivno bila barva, vama bomo jaz pripeljali ljudi iz drugih kultur, ki vam bodo rekli, da ste barvni, ker vidite, da je to bilo in bo to jasno dokaz njihovega pravilnega etnocentrizma, namreč, da ste vi inferiorna človeška bitja. Je ker nekaj, kar je Ne, to ni nobena narava, to je kultura, mi nimamo nič naravnega, naši čuti so kulturno organizirani, kultura postane del našega neurofiziološkega sistema, do petega leta starosti, potem se neurofiziološki sistem zapre in seveda je kultura potem sicer ne del našega telesa, ampak ona je kultura teloni biologija. Ne? In svobodno razum, svobodno razum prečiti svojo lastno identiteto To je veliki, to je popolnoma darvinistično, to je an, anti-lamarkovsko, ni pa anti-darvinistično. Darwin je to vedel, a Lamark pa ne. In zdaj tisto, kar danes porodajo, pro, pro, ko darvinizem je lamarkizem. Darwin pa je že takrat v času svojega življenja rekel, in Bog me obvaruje takšnih neumnosti, kot ti govori Lamark. To je on napisal že. Ne? Tako da zdaj, če smo že glih pri tem, kdo je avtor česa. Ne? Eh, ker kot rečeno, jaz dosti krati mojem študentom jim razlagam Darwina, da uh, Darwin ni nikoli rekel, da je človeška vrsta nastala z evolucijo. Nikoli? Nikoli? Ampak je. Ampak po drugem principu, ki se mu reče seksualna selekcija. O, on je napisal dve knjigi, ne eno. Ena je bila, en, eno je razlagal razvoj vseh drugih vrst, To je tista, ne? ko se potem mi učimo, da je tamo rekel, da smo se mi tudi tak razvili. Potem je nastala ona druga, ne? o izvoru človeka, ki mislim, da je edini originalni izvod, ki pa imam jaz v Sloveniji. Mislim, da sem jo jaz ena redkih, ki sem jo prebrala. se imamo ne? Ja, ne vem zdaj, kaj je že prevedeno. Pa skratka, v času, ko sem jaz bo kupovala, še ne bilo nič prevedenega. Ne? Skratka, uh, oziroma od tega drugega ni bilo nič prevedenega. Tako da, kot rečeno, uh, probleme v tem, da, da se vam pravi, ne, mi se pač giblamo v svetu svojih glasnih kulturnih izmislekov a, po logiki, aha, to je objektivni svet, ampak tudi ljudje drugih kultur se v svojih svetovih glasnih izmislekov gibajo po logiki, aha, to je objektivni svet. Zato, mislim, da je cel, da je se predstavniki sveh kulturnih zbrali, neki zastopniki nekaj na neke skupščine, kar je imel, uh -huh. kar deoze. Jaz mislim, da bi se, če tudi prihajali iz različnih koli, papertura, vse v grobem strinjali, da so ene je načine želenja slavših druh. Ha, to žele, bakterji pa so to slabši. To je zdaj vprašanje. To so se ne, mogoče se mi strizali. To je na ja. racionalni, ne, ne, ne, ne. ne. Na racionalni ravni, kateri so pa boljši. Ja, potem pa mi rečemo, naši so boljši, ne. ne. Ampak seveda, vsako sta, avstraljske oborječe ni bi rekel, da je lepo te, prosim, ti krme, ono svojo, hojo v službo, osem ur, zapor, gledališče, mediji, daj mi mir. Moje zatoče v življenje je Samo da bojem na koncu, da, uh, da bi bila množica različnih sprejemljivih načinov življenja, ki bi klasificirali uh, kot dobre, da bi bila zelo široka in da bi to ravno to širina spredi kot norma nekako ravno. To se pa jaz strinjam. samo ja, hočem je reči. Pa, po moje, če pa ten krat sprememo, je pa točno to, kaj jaz mislim, s termenem resvetljenstva, pa smo spredi ta ideal. In lahko predvimo eh, isto to, ne neko metropolo, kjer ljudje eh, prijajo in sploh ne rabijo. Sama visto, problem je v tem. To je lepo. To je vse lepo. Je vse lepo. Le, no, no, ja, hočem reči, rabijo ga, rabijo ga, ali ga ne rabijo. Vse zdaj ne gre za to, ali ga rabijo, ali ga ne rabijo. Gre za to, ali al, al sploh lahko funkcionirajo brez njega, ali ne morajo. Mislim, to je zdaj lepo ideal, ampak mislim, ne, da ta misljenega eksperimenta, misljene eksperimenta je tem, da je... Jaz je meč, a lahko uh, Praksa kaže, da ne morejo. Problem je v tem. Da. Praksa kaže, da ne morejo. In zdaj hočem reči, uh, samo pravi, ne, to je tisto, kar jaz pravim. Ja, ja, jaz sem tudi za multikulturne družbe, samo uh, analiza konkretnih multikulturnih družb yes. uh, kaže na to, da multikulturne družbe strah drži skupaj. Sam, ne? Praksir, to je problem. se mogli. Nevaj, ok, ok, da Ampak kot rečeno, A, za enkrat ni enega primera, ki bi dokazoval obratno. Saj, to, bi, to, to je ne še ne, ne da to nikoli ne bo mogoče. Zdaj smo na hipotezah, ok. pravijo ameriške Zato so, da ja Uh, kako, se je klično, kako, mreki, se, zdaj to ni važno, tudi Juga je tako funkcionirala, tudi Juga je tako funkcionirala, kolega je rekel, kateri so drugi kriterije za razvoj. Uh, Z v antropologiji imamo drugi kriterije za razvoj, ne recimo, ne. En, en kriterij za razvoj je, koliko, uh, mislim, koliko družba recimo uniči naravno okolje, en, en kriterij za razvoj je, Uh, Ko družba uh, zagotavlja zadovoljitev potrebe vsem, uh, vseh potreb, potreb vsem članom neke družbe, uh, sva tistih potreb, ki so v tej družbi standardne potrebe. Ne? Uh, potem se recimo, ne vem, potem obstaja, recimo, kriterij, uh, ki, uh, koliko uh, enote energije se porabi za to, da se osnovne potrebe zadovoljijo. Po vseh teh kriterijih smo mi skrajno nerazvita družba. Ne? Po bruto družbenem produktu smo mi razvita družba, močem reči, ne? Ne, ne, ne, nima to nobene zveze. Ne, gre za to, da, bi rekla, recimo ena nabiralniška kultura, v nabiralniški kulturi ljudje delajo 4 ure, In potem po 4 ura, mislim, s tem delom za štiri ure imajo oni zadovoljene vse potrebe, ki jih potrebujejo. No, mislim, da bi jaz rada videla, da boste vi delali ure, pa boste imeli vse potrebe zadovoljene. Jo, ste delali do ur, pa še vedno na te mogli položno splačati. Ne, veste, kaj hočem reči, ne? Razumete, ne? Pač, ne? So drugi kriteriji. Ne? da... Tako, da... Jo, in ne morem samo z vami govoriti, ne morem, ne morem, ne. E, torej, ne razumete, pač so drugi kriteriji, antropologije so jih razvili natančno zaradi tega, ker pač, recimo ven je na bilarniški kulturi, kjer delajo ljudje štirure, malo se sprehajo, potem pa malo hodijo okoli, pa malo ne, hodijo, ne pa tako naprej, ne. Pa pač imajo tisto, kar rabijo, kar pač se nim zdi, da rabijo, ne. Zdaj, oni so čist cool s tem. Mislim, problem je z tem, da zahodnjaki niso zadovoljni s tem. Ne? Oni so čisto redo. Se pravi, uh, okolja niso uničili, časa porabijo manj, majo vse, kar rabijo. Sve ni imajo Mercedeso, ampak oni Mercedeso na rabijo, ker pač oni je rabijo nekaj druge stvari. Ne? Se pravi, razumete? Zdaj oni ne bi nikoli progresili naše družbe za boje razvite, ker to, kar mi počenjamo, to da moraš delati 16 ur in še vedno ne moreš imeti zadovoljenih svojih osnovnih potreb, to je za njih popolnoma je racionalno. Hočem reči, viste kaj, hočem reči, zakaj bi podela več kot štir ure, če ne rabiš, ne? Vse pa ste čisto obrisani, da delate 16 ur, pa še vedno nimate tega, kar rabijo, mi pa sem štir ure delamo. Mame, srednje, Prosim. Pa eh, hočem reči, to je zdaj več problema, pa potem po je problem ne vem koliko ljudi živi na kvadratnem metru zemlje, pa tak naprej. Mislim, je zdaj polno problemov, ne? ki bi se jih potem mogli lotiti. Ampak hočem reči, da so drugi kriteriji. Ne? Ne? In zdaj hočem reči, eh, pač eh, se vam pravi, se tudi v ekonomiji so drugi kriteriji, ni samo bruto družben produkt. Mislim, da namreč, eh, pa tudi v sociologiji so drugi kriteriji, ker imate kriterije, absolutne revščine, relativne revščine, subjektivne revščine in tako naprej. Ne? Mi ni, ni, nismo zdaj bolj razviti. Mislim, zdaj, če vzamete, ne neko, pač, neko skupino, tam ki je nabiralniška, oni so vsi zadovoljni, pač tisto majo karabijo, tam pač če morajo kdaj 4 ure pa počodelat, pač delajo, ne? ne? Kadar pa Kadar parabijo dve, pa sam dve delajo, ne? Oni so zadovoljni. Oni čutijo no, na potrebe po Mercedesih niti po vodovodu ali kaj podobnega, ne? A, a, zdaj, To je naš problem, kar nekdo je prej rekel, ja, da potem je pa problem v tem, da jih moramo mi izobraziti. Izobraziti mi njih, naravimo nič izobraziti. Mogoče bi se mi mogli kaj izobraziti od njih. Ne? To, je naš, to, to je naša, kako bi rekla, pač ta kulturno-imperialistična drža povezana za razsvetljensko logiko in eh, pač evolucionističnim razumevanjem zgodovine, Ampak uh, to seveda ne pomeni, da gre tiste družbe idealizirati. Če hočem reči, vsaka družba ima svoje probleme, vsaka družba ima svoje pluse, vsaka družba ima svoje minuse, vsaka družba ima svoje konflikte. Ne? Samo pač, ne, imajo tiste družbe tudi marsikaj dru dobrega. To je, to je tisto, kar, pač, kar, kar če mi več ne vemo. In sem pravim pač po kriteriju, kaj je razvoj antropologe. To, da je, da je razvoj nekaj kar pač je bruto družbeni produkt, to je za antropologijo čisti relevantno tonobena razvoj. To je bruto družbeni produkt, ne? Ne? Hočem reči, zdaj razvoj je pa lahko, mislim, marsikaj drugega, ne? Kot socialni življenja, ne? ja, sem kvaliteta življenja je pri nas nižja kot tam, se pravi smo manj razviti. Ne, kvaliteta življenja je pri nas nižja kot tam, ne? Se pravi, kvaliteta življenja je tam nižja, ko tam oniajo bolj kvalitetno hrano kot mi, pijo bolj kvalitetno vodo kot mi, a, skratka, živijo v bolj kvalitetnem naravnem okolju kot mi, dihajo bolj kvalitetni zrak kot mi in tako dalje, zdaj, če bi zašli v kvaliteto. In potem bi pa lahko rekli, no lepo. Ne? Zdaj pa bomo všli nazaj k naravi in bomo vsi začeli nabiralništvo sejiti. Sem pač problem je v tem, da tukaj nimamo več kaj nabirati, kot vidite. Ne? Ne? Da se ne moremo iti več na ne. Počasih še zaključiti... Ja. Po, Čakaj, še kolega, nekaj, mislim, no, vse zdaj, ja. Ja, ja. ja bogi, rebeš, ja. Imel kratko, na primerjavo Evropske unije, kot napravicimo jih in -huh. zedra, kot pač... Ja, kot nad etnični identiteti, ne? Ja, ne se pravi, ja Evropska unija je tak primer, ki ga jaz to recimo v predavalnici, ko se o tem pogovarjamo. Evropska unija skuša biti etnična identiteta. Ne? Zdaj, problem Evropske unije je, da je izumljena kot ekonomska enota, ne? v osnovi ekonomska in politična enota. In zato, ker je izumljena kot ekonomska in politična enota, in manjka, ta bi rekla kulturni background, zaradi tega ne mora funkcionirati kot etnična identiteta. Ne? Namreč, ker recimo vsaka etnična identiteta je utemeljena na neki mitološki zgodovinski zgodbi. Ne? Tam oni američani imajo tisti Thanksgiving's Day, mi smo bili seveda drugo svetovno vojno ne? in se veste pač ne? boj proti skupnemu sovražniku, jajce, avno in tak dalje. Ne? Prva ofenziva, druga. in vse tiste, ne? skratka. Ne? Torej, ne, zdaj, problem je v, pri Evropski uniji je to, ne, in zato ne funkcionira kot nadetnična identiteta še, zdaj vprašanje, če bo kdaj ne, to je zdaj vprašanje, ampak krz kr, kr funkcionira dejansko kot ekonomska in politična enota, ne, pa kot kulturna enota, ne. Jaz sem recimo rekla, mislim, vse to, kar oni tukaj težijo in nekaj tukaj govorijo, in nekaj, mislim, stavno dobijamo neke dekrete, zdaj treba izobraževalni sistem tako spremeniti, pa tak naprej, pa tak naprej, tebre zveze. ne, Ti moraš narediti, če hočeš, da nekaj funkcionira kot nadetnična identiteta, moraš, kaj bi rekla, ne, doseči to, da bo vsak član te enote se čutil, član te enote, veste, kaj hočem reči, da se vsak čutu evropejec, najprej, mislim, ne najprej, najprej sicer slovenec, ampak nad slovencem pa še evropejec, ne, in zdaj tukaj seveda, tukaj manjka ta kulturna dimenzija cele zgodbe, ne, zdaj, torej, en del, neka, neka, neka skupna zgodovinska mitološka zgodba, ne, Da ne govorimo, kak bi rekla, elementi, kak bi rekla, subjektivne identifikacije, recimo skupni potni list, pa take finte, ne? Ne, razumete, bolj, bolj kot skupni denare pomembno skupni potni list, ker ti denare samo sredstvo menjame, med tem skupni list je pa, moj, je pa identiteta. ne? ne, skupna podoba, ne vem, osebno izkaznič, če bi sploh taki, ne vem, bil, razumete, ne, se pravi, ker ta kulturni del manjka pri celi zgodbi, Zdaj, če bo se, kako bi rekla, ta kulturna dimenzija, pač, ne, te evropske zgodbe razvila, bo potem evropska identiteta začela, Evropska unija lahko začela funkcionirati kot nadetnična skupnost in se bo razvila temu primerno ena skupna, bi rekla, nadetnična identiteta, ne, Sam sam pravim, problem je v tem, da pač v jugi se je to razvilo v tistih štirih letih, ne, pač je bila objektivna situacija, je bila taka, potem se je malo zmitologiziralo, še pa je bila stvar rešena, ne. Zdaj, zgod, mislim, zdaj, problem v Evropi je, ne, zdaj, kaj pa vi delite zirci, veste, kaj hočem reči, ne, kaj pa delimo s Švedi, ne, razumete? Ne, ta kulturni element manjka, ker identiteta rabi to kulturno dimenzijo, ne samo ekonomsko in politično. In seveda zdaj v tem je problem Evropske unije, ne, zato je nic skup ne drži razen politikov. Ne. In zato vsi zdaj samo čakajo, kdaj bo razpadla, ne? torej se veste, ne? Že, ko maja nastala, že deset let raz, razlagajo, kdaj bo zdaj razpadla, se že stavijo, kdaj bo razpadla. Jaz seveda zato, ker sem pravim, ne, take enote ne more držati skupaj ekonomija ali pa politika, ampak jo mora držati skupaj tisto, kar smo rekli, ne nad etnična identiteta, te pa ni. Torej, Evropska identiteta ne funkcionira kot nadetnična identiteta. Ne? To funkcionira kot nadetnična identiteta, ko ste zume Evrope. Razumete, ko ste v Ameriki rečete, aha, jaz sem evropejec. Ne? A zdaj ni problem, da ti v Ameriki rečeš, jaz sem evropejec, ti moraš tu reči, jaz sem evropejec, ne? Razumete? Zdaj, to je pa zdaj problem, ne? To je pa zdaj problem. Uh, in tukaj, se vam pravim, tukaj, te, te, te, te skupnosti oziroma tej identifikacije, ali, ali identiteti, manjka ta, ta, se vam pravim, ne, ta vrstnici, striktno kulturni aspekt celo zgodbe, ne? Eh? Torej, se vam pravim. Ni dovolj, da imamo skupno, skupne, da imamo nekaj meja, skupne, skupno denar in parlament, ki je tako je noben sploh ne ve zakaj tam gre, veste, kaj hočem reči, nekaj abstraktno, tam nekaj deluje, ne, uh, ja, res, ne hočem reči, ne, potem pa rečejo, ja pa, noben se ne identificira z Evropa, valjala se ne, razumete, sem pravim, tudi, tudi identiteta je, je neka zgodba, ne, seveda je to neka mitologizirana zgodba, ampak je neka zgodba, zdaj kakšna zgodba je, skupna zgodba slovencev, ni, Se zavl, te... Če pa nismo, ja, ja, dobro, ja, to bi lahko rekli, ne, ja, ne, ne, torej, kaj je skupna zgodba, ne? Srak, pred e. meda, lepo o vas prosim. To to, to, to, to, to, to, to imajo isto američani kot mi, to imajo isto američani kot mi, pa iračani kot mi, pa australjske boridžini kot mi, to ni nobena, Nis, potem se ne ločimo od njih. Ne, če bomo, če bomo, če mi tukaj ali, imeli morje, ne, ga bodo tudi vsi imeli na takem ne. Ne, ne, ne, ne, ne. Še, mogoče, še kdo ali komentar? Ne, ne, ne, isto se kaj, da se meni Ja, pa se, eno, ja, ja, se lahko 5 si... minut prej ali pa kasneje, čisto eno. Zdi se mi ta podobnost, ko se tudi da pa je ta ta ideja o liberalnem vsebstvu, ki je ki bi rekel, gre čest, ki so kar v ta trenutek misli. Uh -huh. To je ta asistenska dela v osebstvu. Uh, Pravzaprav uh, se je da je tista, ki je ne mogoče, da povezuje ljudi skupaj. Ne. Na nekaj čim bi mi radi postavili da ja, to nas povezuje skupaj. Ne. Se pravi, ta uh -huh. dela v osebstvu. Ampak po drugi strani se pa je zkažel, da je to ne mogoče, ja, to je, res, da, ne. Da. Ja, to je res. No in Tukaj imamo pa paralelno recimo, denar ne, kot sred spomenjave, ne, na nekaj čim Kot s, kar poli drugega povezuje ljudi skupaj. Mm. Tam, kjer je denar, tam, ki pridejo ljudje skupaj. Ne. Na drugi strani ne, pa se ravno izpraži, kot ne zmože povezati ljudi mm. skupaj, zakaj ne. Zaradi tega, ker denar ti, uh, ti omogoča, da, da, da ga ti porabiš za neskončno možnost. Ne. Mm. Skoraj dan. Pravzaprav, tendenco ima k temu, da je, da je uh, univer, univerzalno obnočljivno. Ne. Mm. Ne in eh, nekaj takega te pa ne more ne more tvoriti tvoje identitete zaradi tega, kemico dobro recimo tako. Ta drugi primer nikodurno zemlje, ne, uh, uh, ki ki ki tebe določa na ta način, da si ti odtisno dne, ne. ne mm. Ti si to in to ti bojiš, uh, ne vem, uh, te pa te polščina, ti si kvadovalec, sigoider to vrstih polščine, ne. Te te polščina na nek način uh, tvorijo tvoje identiteto na viden način tega in Na je ne. absolutno abstraktno, ja seveda, ja. Ne, ja Tukaj je sporednost in, bi rekel, podobnost med binarjem in med tem vsebstvu. Mm. Ja, to je ta, bi rekel, da sem mogoče samo ekspliciral to, na kakšen način liberalno vsebstvo podpira tako mm, kapitalizm. Mm, mm, mm. Ja, hvala. Dobro. Eno Hvala. Hvala. hvala.